based on a true story. A day of work in Tirana, and together with Tirana, the country of the socialist, a day of work begins at the end of the day. Work to work, Tirana. Work to work at the end. Ringo, Chef, Ingrid, Flori, What? Adi flame. <laughs> Mii yes. dutre, Qatar Prova. Fac zona in regula, antagona, in regula yeah. Prova. Petea, <coughs> bazdorf. Ce putem bea tare? Thank you very much for this great fast order. Vosali effendi. Mi chedo niente in altra zona io. jemi dhe po i më të gjitha gjuhët e botës. Ricochet, tani fillon. 1 2 3 4 Wow! Çmëngërizh, në të smëngërizën e çmëngërizëve janë. Në ditën e mërkurë, aty ku Zoti filloi punën, ditë e parë e javës. Ricochet! We are live, we are live in no, the paper radio, you on the G-Button As no, you can get in the top, on the Mars Mercury, Interpretation 10 Hey, Chaco, Chaco CMU Chaco You sound for Personnets Chaco Personnets Chaco, I am Chaco I am Chaco Chaco Monsieur <laughs> Chaco Monsieur Chaco, I have a signal Java ishte një javë shpërfyse Një bërdua dujta Java mund... juvu, juvu, java <laughs> Dhe mërë fundë gjemë mundësin Rasin të thëmë të bëjë firje yeah. Të të të të të bëjëshëm policisë shtetit Jepë një urë dhe policave të kontrollojnë Goma të makinave të shofereve Pa tjeder, pa tjeder U blokuat Brezovica Vedëm se një qonka tirara kishtë goma vere <laughs> Po si mundë më zotri A shkonti në verë me goma tjipri Jo Po si mundë shkosh në t <laughs> për Zovicën. Po kjo moped i dimë me dajte, si ishte ky moped i dimë me dajte, që u bllokun dritë. Kemi hyrë, kemi qenë në Gines. Gines dhe 5 kilometra rradhas. Ka fjali 600 po zbrit çuditari fumi. I e shkrit flaku vit i drej pasaj. I bën që shkrij blaku vit i drej. Shi që si kaloj. Shi që i java i shtei një javë shaqirosë vetë. Java me skuqët po e fto. Ashtu si Zakira. Ku anë? Ka fjalë mino zgjasht, a? Shkoj me mino zgjasht, por ka fjalë që arsye si zgriu për ndaj, ishte Wandanara. Wandanara, erdi Wandanara, shkriu për ndaj Wandanara. O lela Wandanara. Më shketi kadi. Wandanara. Në këtë i ka daun in a one, nanana Në thoi pa kësi duhet në borë O, mërën në bërë O, mërën në dhomen Ti së duhet në lëzën në borë, se me tra dhomen në borë nuk i gjemë mo Për kundra zi gjese eh, kanë në kësu kan në gjurë tjetërë Ose me metal detectoru O, shukur, shukur, dërën dhe rosë me ne i kujtë Në në rëmë i kujtë Ja, dhe i përën shkete Si të dojnë letarë që kanë uniformat bardha në në në në që n Gjend, në cilin komend, ndeshe, kam thënë nukëshu, fiton një vizë amerikane dhe dhe dhe qare Jo më jo, jo, vizë zalote, që e tëra Kamë bërë collaboration, okay. jam collab me ambasatën amerikane op, op, op, Jam collab, collab, collab Po e tërë për green card? Po, në cilin ndeshe, kam bërë në këtë komend Ha, Indro, i sekundë është, për që ndërim Minuta fundi shtetës, Carvaljo Gjuan Kush është kë, Carvaljo U, oh, vati. Uh -huh. I kujtes këno? Ço biza? Jo jo jo jo. Jo. Ça ça kë më i kujtes kë ky Carvalho më? I Malit. Si jo. Malit më? Për dëshirë. Minuta fundi i shitës, Carvalho Juan do na japish pak një ndim botror europian. Europian? E... Ai çanësh më kur hambo bursë tjetër. Shipri... Pri. Shipri... Jo, ja. so është në Shqipëri. Er jo jo jo, Carvalho më Carvalho, jo. Në e Carvalho më Shqipëri. Në Spanjën po prit. Carvalho. Carvalho në Spanjë, në Norvegji, në Vrin. -Norvegj. Ja. Jo Tashulici. Ahu. Si kamon sjella. I vë i bëi thirrje ambasadën e amerikanëve mbyllën për sot. A mor më taksim kapi vizmë buj. Vizë turke e vizë turke. Ja, do të bëj një kolabor me ambasadën turke. Jo, <laughs> jam duke shkuar në Stamboll, në yeah. Stamboll, <laughs> e Rohanin. Po pse nuk i Stamboll i floguti? Ose Stamboll i dhëmët. I ja, i ja. Ti e bota. Uçë okay. shaqo me. Uçë shaqo. Ikë na, ikë. Na na. Na na, fasoneda, na fasoneda. U si vjerë mi shon shaqram. U skarmë shaqram. Po ku ti në shaqram? Po hu ti në shaqram. Na ti madhu shaqram. Njëmo la ligë këto po ik tash. Ikë shaqik. Okej, mi tëremi. E thua ambëzien. Come on, you know? I give. I give you high this of na vida. Che mørsiturai, they for you. Jo, ma certo. Pomendon per një fuita. Ai Florin. Bus me shon. Okej, me çan. Tambus me vajza me çuna me bor me skopa me me aku muziku Hajde jesh në sleep mode për momentin. Po sen e shtoj të menduar dream mode, është duke ndëruar. Si është, hajde si e marrim atë teatri me kukulla që ka qenë djali i çudit bërrës ose vajza çudit bërrës që i godis te një gurshull, hajde. Edhe një ide. Aje është go ta prand se famshë që i mos vizërat atë që u rid me gjyshin me gjyshin, ha në botë. Që për Adil, Aj, shush, shush. Shumere, dhe ku është klasa super high që është shumë e re, duhet të themi edhe kemi kolegun ton Adin Oh. është aq i vjetër. Tani uçi, tani uçi. Është aq i vjetër <laughs> sa? sa që Adi nuk ka rriata e vjetër. Adi fot kish rriata. Adi, Jeli. Adi shaj i lajt sa nuk atëre fotot i dëshi kushum Bardezi. <laughs> <laughs> adi shaj i lajt sa që ku ka qenë në shkollë, ska pas lëndë histori. Se sikishë filloi histori. Ja <laughs> Ja maçi lash ta bënim foto tek kë... tek Kali Druni, ka jeni Kali Druni, Kastalini, se s'kishin Vu Skënderbeu on akoma, në <gjumë> Kastalini, Melenini që ishin përballë me. Jamë Skënderbeu on akoma. Po e di, do nis të kishit ta bënim një temp këtu për shon. Po jo. Adi është Haçilash. Sa, ose, ose njohun njërin që është Haçilash, që mos ta kemi me Adi <gjumë> sa Adi është në lulet moshës. Unë jam. <gjumë> ja, jam më 49. Edysa është Adi, Sa Jennifer Lopez. Hyni në internet edhe kaq. Edhe duhet edhe një sheh 20 de kale ja me. I bim i bim domo the genie fashi ja mëshilla është pra sa kur ikim la prak dikur ndahemi me shtëpis. Sa është arkitekt. I shallas je Johnny. Ku po ikën la prak po merr me vete për të bënë nomi ditët. Okej, jaсім mortem son. Deklarim pasurinë. Deklarim pasurinë. Ç'është kjo? Au, oh! hesatë. Edhe edhe diçka tjetër Floro do kemi edhe një rubrikë të re që quhet rubrika Kjo ha debat. <laughs> kjo no, <laughs> ha debat, <laughs> <laughs> ha debat. Pra do të thot rubrika më e re, në rikushet, kjo ha debat. Si më boi debat fshati. KHB, ka boja. Ka boja. Po grekja po fshati, më boi debat fshati. Më boi debat fshati. Igi natë e hajnë ato që janë lashur donë jeshkanë baraz gjatë. Kama Crow, çka qenë? Kama Crow. Divizorët. Po la shino te qau, po qenisë, vi jam pas frikun. Kam a crow. Po po po prandaj. Ka gjen ndje një, mban mend Sherebelin? Po. Sherebel. A de se? Oka. Oka. Oka që të inkomen. Pra, mirë se keni ardhur në Rikoshetën e datës. 14 14 janar që Iku janari Uqe <tus> bëkim përër <tus> Iku pasakroj A di Adi është ashtë i lashtë Sa di kur festoesh 11 janari po, Dita republikës <tus> Ka pas dhe gjinë Në 12 e pa, ka pas Fiks ja, Ka pas në 10 Një <tus> 10 psa, njim, Jo në 12 e Në orën në 12 e 5 kanë vindur Datëm pra datëm doam Datëm ma Datëm 12 janar Po pra në 12 ka pas dhe gjinë Si sturova më kjo hey seni më dërgababim. Ëh, un spa i kam qenë ditën. Ës origjinaria i. Tikmarti, tikmarti, ti ti ti çaditin e shketi. Mirë, jemi në datën 14 vjetë dhëndr, a? Ah, sa bukur, shumë bukur. Le të flasim për temën. A ça temë? A ça temë? Tu qriçen sema. Ju vëm Shqipria shkeq, po Tirana më shturpi i Zotit. Bap, nuk ka muzeum. S'ka muze Floro? Hapni dhe ju i muzeum. Edhe muzeum kemi muzeum. Hapni një muze. Hapni një muze, na sinim muze. Objekti i parë do fusë këtu në muze. Okej. Për çhomun ta hapun një me pjesë. Mundo hapja muzeun e dhunës mamit. Edhe për o bjek Dhe o bjek t'i partë Shapka i kalçuku Gjute ma Ose kërcis të shapka Ose në periferiku E më rritër unë Kishtë edhe në alane drunit E kap të ke koma E kap të ke lasiku Dhe Si re lik, unë në shpiz, me që ku më kujtua kjo dhuna prindë rore në tojza Si re lik, unë kam peci në klajnë oh, E koma kom koma të thyrë <laughs> Më të atërsojë atër Më të kush muze më të ofrej peci Më të kush muze më të ofrej peci Më të dhunës marë Më të dhunës marë Më të dhunës marë Kena pas hongër, adë, druj, jo ja druj <laughs> <laughs> <laughs> Po mërë, dhe ku muzeu, mund të ekspozuem dhe shpullën Po, pa, kito Eto, zekë Zek <gülüyor> Mila, il doyen, il museo de le due pièces, le due hyrë. Ah, si është? Muzeu Milaim Zegës mbrapsht dhe Muzeu Milaim Zegës parë. Oh, so Dabamana, yeah. vajtubo, rabo, po sadë më. Pamë një muze ka park. Tu po këni lavaman, ve tuba apo tualeti? Po ikni aneti tash në kosh, blogimi lavamanas vemëni. Po ti ato çamun zeu duki çapti ali. O adat lutem po për çam muzeu do të rëzoi ti për shkak. Un do hap një muze seksi. <laughs> <chafat>. Muze seksi. <laughs> muze seksi. Edhe ah, do hapi di kur. Anët ah. tirancit e njohën, po tek liqeni Refzer ka qenë gjiri i famshëm pika pika se se themi dot. Ah, atë da themi muze seksi, pse uh, Amsterdam i ka, ju keni qenë, ne keni par. Po kemi par. Ju duajmë me filozofin. Ik Martinan punërim ze seksi, por unë po të shfaroj të farë tragola. Po çandom të çojë di ti për shembull. Aty. ë? A ti ku shkon në mëhinë në vid kërpudha kish. Po pra. Atje, atje do çojë dhurata dorën për shembull. Ah! Atë dhurata dorën. Atë përfitë beçarët. Po këto kollafat e elastikut për shembull. Edhe kollafat. Po patjetër. Se janë kanë kanë marrë gojë informacion ato. Çerçafët, çerçafët. Si çuan ato? ë. Këto më çmurthen në organat. Dëshk, jomërçaf, zar, zar, zarji, zar, zar, zar, zar, zarfi, mëshme. Le të i jemi këtëma për hapni dhe ju një muzel, objekti pa çfarë do të çoni. Numri i es... telefonit është 068 9100. <ham> Okej. Ose për gjithë italianët që kanë ardhur me botën. 068 9100. A te përqakton popullin. Po. Ne jemi po. gjithë italianët në Florë, nuk e di në këtë rrugën e bllokut, unë kam kaq ditë e shoh vetëm njerëz me një rip në kok. Po, si. është një klinikë ku vërtall, ëh. Ka gjithandej gjithandej. Ka më shumë fenika se furra buket Tiranës. <laughs> jo, <laughs> më shumë bon, më shumë bon çime, <laughs> prodhojn çime se simite. Po problemi është që i marrin çimet, se kanë filluar të gjithë me u boga çorëzë. Se fyta, fyta një mjek, një mjek. E marrin nga para. Një chimolog. Po një chimolog, si ç'o tamë së dizen. Po chimolog. Chimolog. Po chimolog, chimolog, transplantolog. Transplantolog. Mbilleja ka tre procesë ndjellja uh, vad vad po vaditja vaditja po Dhe krasit janë punë. Jo oh, ja, e paska e paska përqendruar, paska për bllëdhje. Pa, Sa më shumë, po krasit e përqendren njerë. Krasit e për çfarë përdoren për krasitja? Për të për të qetëruar. Për të qetëruar. Si ti hapësh formën e durë të pemës. Ja, si puna naftës. Sa më shumë ta marrësh, aq më shumë zjer. Apo jo. Ja? Po, patjetër. Pa, pa Kënga. Kam shumë jo vetëm koka mbillët, ëh? Po, mbillën dhe gjëra këtu. Mbillën sintula, <laughs> mbillën mustaqet, mbillën mjeka, mbillën vetullat. <laughs> po, mbillën gjoksi, gjellat <laughs> e gjoksi. Po ka njerë që quhen qose në Po dolesh. Edhe shkon ai thotë këtë gjoksin ai mbill. <laughs> Unë jam shumë dësh edhe mund ta shes. O po, ti ti mund të jesh të gjithë meshkujt po. gjo huh? që u rritën gjoks. Dhe që kanë një një, një, një dy visceralë të bashkuara. të tërka të meshkujt janë te feminizuar po amër doktor po kur thotë vishceralim këto daí visceral log kisha ka kalësuar pluma apo zogj ky ka kalësuar glasa apo mos fikën shumë dhe glasa para se ti flor më qimit e zogj kam një pyetje po filozofike po pse zvendët nuk zhvishen kur bëjnë seks Ah Gordon Levy Tote. Po të sjujojmë kampion. Unë mësoj për mend publat se kujtohet Gjelofit. Gjelop, gjelop. <laughs> gjelop vit. Jo Gjelop Dedit. Gjelop Dedit që tha Teodorët të tjerë. Pra 068 9100. Oh, hapni një muze dhe vendosni njëherë për çka muzeu është po, dhe vendosni objektin e parë që do të uh, bëhet. Çfarë keni një objekt në shtëpi për shkakun që do ta çonin te një muze? Për po shkakun ti uh, hide dit do hapni një muze. Për shkakun der hapshin një muze çfarë do të bëni? është relike mm -hmm. Mendova, mendova në fojë, onë tret. Ja? tret. Hadi, <laughs> ja sot Venera nga Durrës, e nis direkt mesazhin. Venera, ëh, Muzeun e Tërshërit sot, ëh, sepse kanë në spi një Tërshër më të vjetër që mund të më kanë dhënjëshjat. Po sa mirë, ka rrit farë. E ka rrit farën, po. Farë Tërshërit. Po kur doli kjo pjesa, kështu që duhet ta hash Tërshër tha se do fshosh, ndon ku Tërshëra është një çu një një lloj bimë si si si puna e tallashit. Po <laughs> pse ku Ti na e njoh normal intershër? Nuk e di. Ja, dhe lopa ha bar edhe. Hati me ç'do na përshëndesë zemra. I krem Anton Intershër. Adni Anton Intershër. Aja tërkana Aja, i modë Kemi vërru për mbretër muzike, për prinsër muzike, prinsesha oh. muzike Për ministra Kemi vërru për mbretnesha Këshë edhe muzika Për të huta? U martu para duja, për shëtë nuk edhe Që oh. ujë ka dhe një mbretresht si pas me e Po ka shumë mbretresht atë muzike së vitëve sëtët, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Martina. Oh! Ajde Tina, ajde. Kinas do qenigjon. Tina. Tina në Prishtinë. <laughs> tina Prishtina. Tina Prishtina. U përdor një këngë që ka ah, të bëjë me këtë situatën e këtyre ditëve që kanë qenë të tohtë. Po? Po. Po. Po. Ai avulli dhe ndezësia e trupit që lëshohet ja. Ai oh, mbyll dritaret me këtë avullin e dashurisë seksuale. Ai ka burim të njohës avullin dritarë. Edhe që pikturon pastaj. Yes. Nuk ka shansë da bëjë i 4 vjetë tjera Nuk a, ka mundësit Si mundët Si mundët si, si ka mundësit A timi numëru kjo diale Kur flet ti, ti dhe më thënë e, e gardi mesaj uh, <laughs> Lidhe me temën duhet të bëjmë pa ti tër Adi thotë është a që i lashtë Përshë të dhejë qona Adi është a, a që i lashtë Sa që kur gjithë ka ndarë foto ke Kalis Keterbeut, Adi ka foto ke Kalit Rojtës Brava bukërë bukë, Mario, Mario, plus 2.90 Mario, përshëndes Mario, farem beshë Mario i moë farem Ka qëri moda i ato, ka qëri moda <laughs> no. Adi shashin lash sa kur ditle fotografi ka pëtë pejmen me dorëkshës, si pose <laughs> Kanë qingë të pose Vandone dhe statikë <laughs> Unë jamaj që lash sa ga me mnonin ka lek borëshmo, gjenë <laughs> A ga me mnonin <laughs> A kam më më më noni E, rrithemi këtema dhe njëherë është tema shumë e buku sot Hapin një muze Hapin, Hapin një muze. muze Dhe vendosin objektin e para të Oshem mundu në muzeu e të muzeu leshit Kam sakë shumë qërabe leshit të, të gjyshës Po me kam e gjithë më Muzeu leshit Po pëse së të shumë dhe gjokësim të ndë të tijit Nuk kërse e më këq Leshit leshit ajo që bëhet shumë e shtiza A Ah, lesh, lesh gishtra shkjo gisht Edhe kjo sofe e paska fut kod për lezoj Kjo është sofe nga Mjerdita bjelma Sofua. Sofua. Bjelma Për jo gjë nga lokali këtu poshtët uh -huh. Nese, po e lezoj për nese Po dhap muzeune vet vrasjeve uh -huh. no, Po dhja kod Përse që do të rëzërësha Vëtë e të rëzërësha Litarë që do vështë e të rëzërësha apo helu apo helu ja, traskonçën tho do vi traskonçit ato që mende makina për të sinjalistik ora ora izogu poqë kush junj legjik m'duket tavaliumi ka këtimba ashtu prit pranverën dalin salmoni që çojnë lumt haj salmon rishiklohet edhe tema ndaj u tumba haje edhe atë ndër ndër në mungesë të muzeve që ka Shqipëria ka disa gjëra të vogla ne kemi një muze këtu në Tiranë që nuk funksionon po mbyllën mirë katë muaj restaurohet edhe galeria e <OSP>. shëmbull <OSP>. Qe... Mjënus, për sa urim. Edhe sikush i mund të zbot parkim. Kush i hut olekët apo s'ka më kanë never. Nuk kanë sikush i hudhën, sikaka kush i kap. Edhe ata që i kapisin neer, as popull i shkël. I dashur Flori, edhe nëse çhevria nuk ka muze, kështu që e keni ju në dorë të habinim pa. se si pas dëshirës tuaj, pra një muze duke gjetur edhe emrin ë dhe simbolikën edhe objektin që mund dorëzoni për të vizituar nga vizitorët e huaj që vinin këtu në Shqipëri. Përshëm, është miku im Mandi, Aha. i cili më bën një dhuratë shumë bukur. Mandi është koleksionues celularësh dhe ka mbi 1500 lloje celularësh. Po, do... është interesante. Dhe më shumë tinokia. Uh -huh. Dëm tha, valla, për të punojë nda 5, 6, 7, 8 variante për çdo lloj. Do hap një muze. Do të hap një muze thật. Isë të kejder, unë kuçkova e takova aty, aty erën dy italiane dhe. Ka një kioskë të voglë, i gjithë të voglë, shuqë shëta mërë me ndja, me sa shkallë të voglë, dhe erën dy italiane me vizitu me fa. Ishtë në voglë të shkallët? Ishtë në voglë të italiane, me shkallët. <gjitullë> Ore. A gulton sa nevojë këtu qytet për gjëra të veçanta, do mandsh një gatak. Kështu që kjo kë, këna në dha. Nga nga smoj pak. Nga smoj pak, por për, për për dhe për. Bër... Këtu ka njerëz që kanë dha fantazi për muze, ëh, se nuk është e vërtetë. Kole... Do un... të kemi një testim që do, nuk do të thonë asgjë të rë. Kur themi muze lufte, ëh. Unë jo. uh, un kam koleksion këto çakmarë të clipper. Bravo. I kam uh, rreth uh, tash kam kam kaluar të 170 ta. Qartë. I kam shumë fiksim. Po tipas koleksion. Ti habi muze. Kështë roja qahmatve <gazim> O tim, a shë shumë gaz që ka qahmatve Të pasi një bombë në shpi modial Ta një dujë përzentojme këndër më të fundit Beni Benazit Beni Êshë mosh ajo dhe Arbeni Arben Benazit Beni Benazit Kështë nga Kështë ta qildar Kështë nga <gazim> <gazim> Sa tërës kështë program muzike fare <gazim> ja, <s> Një fej... <gazim> Një botë me goj <gazim> oh, Një të <dhe> <gazim> mu muzike me 5 nota oh. Dhe, dhe kënë ka qëhet diskoteka Dhe kënë ka qëhet diskoteka Pra ka e ka vetë titulli atë çka ka brenda Arbeni disco Arbeni disco Arbeni disco tek bëni Pyrë e bubësën lësh nuk t'len E në silom, pështilom, silom, pështilom taksin tëm Asë njëherë me pritë nuk bjen Të vesht të rëse të dira të vjen Hej, hej, më bicikletë, ja kesh genë në që në dhëtë Nuk e ti që ki kështnica, i kesh genë atë dy bulicë Atë do bulicë atë kam bërti të kejë Kosovë arë në bubikë Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr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 Kërkon internet të shpejtë dhe paketën Ideal TV për të gjithë familjen tuaj? Këtë mundësi nuk mund ta humbisni. Digixom ofron internet 500 megabit për sekundë me kanale digjital ose print për vetëm 2000 lekë. E gjithë kjo në një kombinim me internetin superior dhe paketën TV që preferon. Tashmë zgjidh ti se ku do ta përdorësh magjinë e programacionit, në ekranin e madh të televizorit, në duart e tua me tabletin apo kudo që je me telefonin. Me ofertën e muajit, dhe shijoj çdo sekondë pa kufi. Telefono tani dhe zgjidh atë që do. Digiko, shpejtë si dhe argotin për ty.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 jonne ricochete çiqëron ke muzeu i vjerrrave. Muzeu i vjerrrave që nësë sa për diemi, një, a një si vjerrrave? Hajde. Muzeu i vjerrrave është një është një franchise. A franchise. Dotu ja. të di. Falnik për zonën apo? Ësëm, vëmë vizitorë, është ai fairi, Muzeu i vjerrrave në fair. <laughs> Atë që guri dibona. Po po. Po kur ma gji. Është çm si muze interesante, është këto alfirit këo e magjive. Jo ma e magjive po. Apo që këta në gjerë kastritë dhe që kursen o janë korë qarët, o lakë kënë që fare Eta që ja kuva, nukë që janë qësë në gjerë kastritë Që e këta në nëme? Për falgjie, falgjot Kursimtar Kursimtar Për kjo së shimëtar, qëa është adje? Që nuk para Detajist Që nuk para Kjart, kjart, kjart Që së para kanë jet aktive të më A, oke, qartë, qartë, qartë Së para Së shimtar nuk Oke, 0 Në hapë një muze, edhe ju, për shumë, uh, ka një mesaj, <laughs> që thotë që thot do më në e gjuhë, satë më hapë të whatsapp-it, thotë, Mirë në gjësë online, është fjalla më rejë gjuhës Shqipe, zyrtarizuar, në rjetë, në linjë, është në... Po, në rjetë, shqipe, në rjetë, rjet, për, rjet, për, për, për, për, për shumë, për shumë, në rjetë, për shumë, për shumë, në rjetë, për shumë, Për shumë, në rjetë, për shumë, në rjetë, për shum duke ekspozuar fotot e saja do gëna që njerëzia po përës të, të alë e publikë moskat <laughs> bëjnë me dhe ratat dora me dhe ratat dora është ajo shkolla që ke thënë tijadi oh, shko që është hape po? në universiteti shkolla e mesve që vëtë profesionale dhe, dhe është hapur dhe gajre pra e masturpinit ku shmurë në telefon <laughs> alo shpitali alo urgenza ooo oh, oh. Inderuar, inderuar Doktore Doktori Dalit Zet Mori Bam, bam Allo ku e avësori kjo është normale e kuyti më e si si ne do uni ajo çfarë ju një javë faloi ku bukuyti më ha po kam çeli zonën por me punime me jona më ah oke ke çu punime më oh doli ai bryli topit shkarkimit të ujrave të tarracës oh ja vetë ka hu uin spital janë boh uj orun thash pse janë flukor nizat se është fry televizori nai don ne gjoma kjo material po sa dushma tash kan vetëm mur e gips e jona nuk di çfarë A ka të fryet. Po ilaçet, ilaçet? Janë bo pllaka që si myshim shyrë ti kur. Po të fryet. <gleshi> janë të fryet. Pra mund të shoqë klinika shqu ndiers. Është shumë një no shiu. <laughs> Dol ai brryli, tash është rast. Po. Ai çelit tubin e shkarkimit Ch po ra ja të rastit që çofosha. Po çauyra që janë apo zdiet. Ujë termale. Voj, vojë të rastë apo? Ju i siguromi shë? Është sigurom, sigurom. Ai dinë bindë shtas e thon ndovim javës tjetër, thotë presin që tha atui, thon po s'pas ske jom damera. Ça thoti do. Pa se erdhën këtu bën këtu kontroll ëh. Jo jo, than do vim jashtë rrosë. Ah, to për mjekimin, po progresin. Jan fllushëringa doktor në ujë. Jan fllushë. <laughs> Serum tek. Po rrok jashtë pipza. I i, i, i, i apget bari për pipza, aget. Ai shumë i frys. Shpesh, shpesh do të them këto hallë që ka populli që më sjellin mua për ti, ty etur ty. Populli ça e doktorit dëgjon. Shiko. Po flasim për këto problemet e plucskave. Po. Mund ta dregojsh pak si Tani këti saloj flutska, shka, flutska Sa që është përdi, a saloj flutska shka Këti flutska nga djeli Zate, djit lëkurat nga jona to flutska tje çanë pasaj riepe, shu Kha flutska nga fërgimi <laughs> Ze fërkohen rraf tufër ku këto po? pa pa, çaqja, shumë. Krijojn shum, flluska. Po. Ka flluska rrunde. Ka flluska rrunde. Aha, të qyrrëve. Do të shëdalin këto flluska. Ma Madje kanë edhe u blasin, marrin frymë, ja. edhe i shoqëron dhe ajo. Si trompeta në, në orkestr. Po. Mm, po. Mm, po? Mm. Sa sa mënyra çpimesha doktor. Kemë çpim akut, akut. Kemë. Po si është kjo? Shumë pap direkt, a? Ështa Hop, ma ma vër up. A e sporta, jo? Ai, ok. Kemi shtres në në në barimetri ose në isobar, ju e jua. Qi du ta çosh në thryshninë e duhur, ato që mos të parfai, mos të klasen e kështu. Edhe kemi dhe pom synin e keq. Oh, shi shi dera. Ai po dela. Ë, ta molui dela. Molui mentesa, ca molui, molui. Ai është. Ui, e ke çeshë. Drune, bugün, eh. Imorag... oh, ja më kërcet drunit, më gërët, e? I më rëllë, si topaj. O, maj, që dërë ishte <laughs> kështë? Jo no? është, dërë e dhomës afshit. Jo, afshit, afshit. Afshit. Do, ku? Se, i kemi dhe, nuk e din që fërënë kam përën? ka femra nga menopauza kalojnë në afsh. Dhe kemi marrë një afsholog. Sa thotëllash? Ul ul afshi. Afshje, më the fraksion. Jo, jo aksion, aksion. Ja, dhe kemi marrë një afsholog turk. Po. Raip Menjercius. U shkova, nuk shkova më, më pas më. Jezavia. Et çabot më është bëh pediatria si Venezuela Nëjë mami bukura t'u nekë shumë për t'alë dhe Kama mami bukura Nëjë <laughs> <laughs> mami bukura <laughs> Kaj a se vjef mija pare se vje mami Po për çfarë fundi? Mamësh as në floktorë të rregullu flokët, sa do të çoni në spital. I shëronë çik? Po, mbaroi me fmirë. I them mami ngjitu pak lart mami. Pagesat xhonat ojë ke mës. A bisht e pishin. Të lutem largohu pak se i ka pra. po, me çik shumë psikot, a? A do të thoja? Po, po, po, një çikon. A do të thoja mëster Afro Laurent? Po Afro ndoguish. E ra hip myncin. Doktor? Nuk më ka. Kur për ty, a të çolloj? Në psikolog. Po. Po. Një, po, po një në zgjidhjen, ëh, në zgjidhjen e shpërshëh, ah, okay, gjeta. Edhe, më janë ankur disa paciente. Pse? Ai është kaf shollogum, kan thon doktor. Ai kanë dru, kanë. Edhe, më duket se ka fto durë. Jo. Ah. Uh, uh, uh, edhe, sa fshollok, kafshollok, prit këdes. A sheh, edhe tha të un jam. Sheh, ka vaga bomb? Un jam njerëz i jam njëri Zotit, thos, të shkoj e falem, jo, ti. Një Zoti jemi gjithë këtu. Nuk fusi me durë dhe pastaj shkojmë falemi. Ne, doktor, kam informacion që ju keni, edhe shkoj edhe këtu e fund. Kam informacion que nem museu, né? Prostadas, só de... Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. A ti e të shmerë pare për furës A shë që ka me A shë që pa avioni vëgë A shë që pa avioni vëgë Nuk jespo. kemi shumë monstra Kemi rëthë 26-27 Prostatë Sa janë si. 27? A 26-27 wow, wow. loje prostatë Janë të vjetër Ejo Malin për ty e ka lëdhe ja, të nëjnë cigare Kërë kërë kërë kërë nëndonë prostatës Po protesët Kërë Kumë është prostata me vjetër i kuj përshekën? Jo, është, jo, është, një mjë nënë qime të të të dhe njështit e kemi Ishte njëoni nga hasi me dy prostata Po pëse të të të të njështit? <laughs> Këmë <qenjë> kap që një vjetër? <laughs> Ishte njëoni nga hasi me dy prostata Do protestojm me prostat? Jo ja. jo, jo protestojm se je. Ize direktor. Po kemi edhe prosnome. Prostatë dhe prosnome. Prosnome, prosnome, prosnome nga. Jo, tani e gabon. E e dili është as polona zanore e prostatës. Një prostatë dufustë prostatë. Prostatë. Prostatë për bair. Shumë prostatë dufustë. Ah, çfarë tema po flisim se do të higjë. Për muzeun po flisim se Jo, e mbyllon. Jo, jo, themën, themën, nisë qe jite. Ne flasim për muzeun pra. Nuk ka Tirana, Shqipëria nuk ka shumë muze, kështu që i themi gjithë dëgjuesve ja, së ndërvoje. Shumë mirë. Ata po morrin ata gati 6. Po, orën, a ta the gjile. Pra çfar muzeu do doni të hapen në Tiranë ose në Shqipri? Kjo është tema. <laughs> do hapja muzeun e urave të Lanës. Do jo, tas jo, urave të dhombëve. Jo. <laughs> muzeu i urave të Lanës. Po, e kemi, ne kemi shumë. Dhe do janë foto të gjithë atyre që vijnë poshtë Lanës. Sa bukur. Kusht <laughs> po, po, të rollin, <laughs> kusht të trashit. Kusht të bardh, kusht kuqe, kusht vezë. Shumë saktë, sepse ashtu kanë që gjithmonë urat. A do ta shohim gjithë ato? <laughs>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 E, e. Kjo konga ka një, një apë që është bërë virale në gjithë bodhën Se fretë përë venezuelën, Madurën, Kinën, Rusin Edhe është një talë i këshu një shaka Po është bërë shumë virale Se ka rritë me këshu hauzë tribal Ta të gjëme? Ja një të gjëme Nësë komunistas Po, okej Një talë në tanë Një talë në tanë Një talë në tanë Një talë në tanë ¿dónde lo iban a ayudar y dónde están? ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? Yo que a los gringos lo iban a enfrentar. ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está Rusia? ¿Por qué no actuaron? ¿Cuál es la excusa? Maduro está en una cárcel federal y ahora me pregunto lo comunita dónde están. ¿Dónde está? ë madh rrugë papaguj. Ështu si, do ku kë këna? Super. Reza, m'u pëlqeu shumë. Ka një atmosferë kështu. Domethënë me gjithë këto gjërave që po ndodhin, lufta, gjëra, kjo është pak si tallje. Edhe me pak trishtim brenda. Po po po po po. Patjetër. Është ai shpirti i Amerikës Latinë që edhe pse topojtori feston. Doj t'ju thojë një kuriozitet të bukur për të bukur. Çuditshëm për Venezuelën. Po, që në qoftë është është një krizë dhe ka një lloj inflacioni të frikshëm. Por nëse ti shkon të mbushësh makinën me benzinë, uh -huh. plot, shkon 80 cent. 80 cent. Pra, 80 lekë <coughs> ose 80 cent euro. Okej, okay, po. Uh -huh. Por nëse do të blesh një shishe ujë, është kushton sa 1/4 rrogës pra me rrogën mujore pa shiftu light, lesë ç'u bëhet ti unë. Po iku, ik më te konsullata ti. Po <laughs> ka sh, ka sh në afër. Me me rrogën që mund të marrësh për një muaj ti mund vedem uj. Po, oh, oh, oh. të blesh vetëm katër shishe ujë. Po le të mësoj ti për... më ç'a bëj unë. Pa më vërtë. Ku shoku më? Madhur më, madhur. Madhurësh. Pse pse kemi florë, pinë naftë vënë ujit dhe ujin ta bëjmë për përpara. Kur ishte kompania e huaja që e fillonin, po po, noçën, ishte nafta e shtrenjtë. Mm -hmm. Ka brandi shtërnë dhe gjithë shmime të lirat lirat lira. Ta një që e shtetë, shtetë zua Dhe një nga rësujet pëse i ka shku venezuelës Amerika Êrse mm -hmm. pëse nuk lejon kompanit e hua e që të fitin Pëse të lejon të jeta shok të i mil <laughs> Atëu Dhe që në nëndodhë për qësikundër Po, ishte një shprehje um. shumë e bukur, shumë pëlqeu. Tha, kapitalizmi është uh -huh. aq i suksesshëm saqë sa duhet shkoj të marri shteteve komuniste naftën dhe benzinën, ë, funksionoi. Po. Pra ti athith? Ti athith aty se funksionon kapitalizmi. Pra arzuara Ariu me Luanin. Ty briti dashin, sot do të tajati... Edward Edward Edward Edward Edward Edward Edward të vdash, tuçi. Pastaj ndonjëherë të thojnë mirë dhe nuk të kalon të ecësh rehat. Po. Ti sh bli një prefse Florit. Po të prezantonzitë këngën? Sa okay. e di që e ke Jan. Është okay. Tapeti Kuq quhet? Jo. Oh, yeah. Dhe është grupi? Grupi quhet Tapeti Kuq. Dhe kjo quhet All Right. Mrregull, mrregull dal. Ka çhingë këngë më luetore. Ja për Bret Carter mm -hmm. shkëm që është për gjithë ju zemrat e shitura, ah, oh, dhe shpirtrat e trazuar. Ah, shitson. Çfarë vjetë shkojmë? Nuk është këngë ajo, dã. It's gonna be brown brown brown brown Oh yeah Come on, baby the sun is gonna keep on shining Të mërkur, ora 22:00 në CK RF. Meveziran. Kto në Paper Radio? Nuk e dietinia picinia? Mama. Happy President, ne kem pushtuar ditën e mërkur. It must be China. Call Xi Jinping. Hey, she did do invade Wednesday? Das Enum die muss whaka. Then it must be Russia, called Vladimir. Ich bin Putin die. Was wir sind hier, uns lugniern mit der Krim in der Ukraine. With Helarde, Romania, Ukraina, Armenia. So the president, Janja Sipriac. O, oh, it's Rico Shen, Melania ndizë e radion Rico Shen shto të mërkuar ora 12 më në Paper Radio Dhe rritrasmetim shto të shto ora 18 Find us on Facebook Instagram Paper Radio, radio. 91.1 Kë biznes? Po kamët Pas kë para? Po kamët Ide për ti shumë vishuar? Ide vetëm për ti shpenzuar A te shpenzoh me nëzhuar si? E si? E si?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 Më hure spektakolarë, ja pa. Isha thjesht një minoritar grek që përpiqej të futej të, të bonte polifonin pa ikur, pa ikur. Po s'doktohtimi i mall. Ora 2:00, ora 2:00. Konitaziqi. Mirë, më duhet të luaj në Paper Radio, natë jepi për dia ata që po rrotin atë gjë sot mund të gjen shtunën në Neon. Kush po? 16. Më dëgjojnë çdo edhe për kurën të shtunën. Patjetër. Mande po na kërkojnë një ditë të tretë. Tret ditë javë. Do ta themi. Dhe në numrin e telefonit 06 është tet 9100 dorën çonë mesazhin me rrikoshet. Gol, go na di. Mosu zoti boss. Dyqto mesazhe. Në lidhje me temën që kemi ne sot për si rrikoshet, uh -huh. hapni një muze dhe vendosni produktet e uh, jone parë. Merra një mesazh thotë, do të çaj bërë një muze me emrin rrikoshet ndër vite. A mana mana. Do që të vendosur fotot personazheve, pastaj çdo personazh, shkrimë dhe, dhe tregime për top. Pak çimka në foto çimkën Gjave info për atë, mm -hmm. doktorin së bashku ene me foton e pacientit për... mm -hmm. imagjinar. Oh. Teodorin duhet të ngren dash, të <laughs> murë foto me dash, shkruar me lëkur dashi <laughs> rreth përqarkti vetëm dash e mish e Kocim, kocim. Po. E kështu dhe personazhet e tjera me respekt. Dani Gjermani me citonin veriut. Bravo Dani. Dani, Dani, bravo, bravo Dani. Dani na super gjë. Faleminderit. Do do hajm tash sa dush. Sa dush. <laughs> <laughs> dash në dush, sa dush. Do me dashim dush. Lektorët e dytë përshëndetin e kanë Indri për ta bër. Oh, unë. Indri, po. Çao, çao Indri. Çao Indri. Oh, bravo. Ju dëjo përshëndet me një oh, usta. Usta E ke pasu që fjallin usta kam... është qikëtur që nisht usta thëm, Por zanat qi Me një mjeshtër Mjeshtë zanat qi mm -hmm. Paul Ockenfull Angles mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Kësh nga ta që hajë fasule mjes Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Dhe, poli... <laughs> <laughs> <Bomba të mike. laughs> dhe kënka quat Ready Steady Go Uva uh. Shumë ka, sotrija vashë, e? Të e, ku jemi? Jam në autobus, uh, po shkojmë të ndrojmë këtë terminalin. A, ah, me të... <gaj gaj gaj> ka në qikë njërë, sotri, njësht, njështë, njështë, njështë. Gjartë po plate, njështëm shafin, mua, kështëm 2 metra femër. No, oke, okay, pa tjera. Do pesnice no? Do pesnice. Si dice ta chata min jera. Ta që vi vetëm me tant spin here. Un se kuptoj pse kur sent la, më në pa lau, më lau. Dhe jo, a mesataria e moshës, autobusi 60+. Ka kush njerëz pa një gist? Ja. Seria në to çepista. Timka, shef, e dalon shoferin prej aty? e tush, a tush, si kandindeti Këta <laughs> si, që janë me tullë, friksojnë e ja se nuk një vizi farë Oh, i rrapërris, oh, i rrapërris Talarë, që e ka këtu me filmi qina O, i që një të të të të në otra Po janë transit Ah, e transit Ja dhe trans, edhe transit Jam trans-zit O zemra Biznesi e fazdona po emyuda? Që desha? <laughs> Opse më hapë Atë tashmë që e shita në bitcoin edhe më vodhën kodin e bitcoin Po përpa për shita e vërta një E vodhën kin Se ne po përgjedi mlek për të Bërë fërç tër nga vit Vërë i gishtin okës E, të ke e hybë dhe 5 peshe Shtaba ka t'i 200 gram. Nga stresi. Shtaba e 200 gram. Po ato shim, po pëmbanë, mm. për t'injate. Po, po, t'i si është kam shto vezën. <laughs> ku po, vaj, ku për shkotin, ku qovës, s'te loka t'u buzi përë. Këto më fjomi qina. Opa. Ja, jo, aske kërë gëtis që në kemi. A, A shështë? Si Jam për Toronto. Toronto? Do vishtë janë t'i Toronto. Ha, ha, ha, ha. T'ho viti ati t'i Toronto, me Toronto <laughs> Eh, omistretze, djotese T'ho <laughs> <laughs> vio në Toronto T'ho vio, <laughs> <laughs> vio në Toronto Djot, në Montrën apon kudoskos Në no, <laughs> no, Toronto Va Vancouver Ha ha ha ha Dokjumentar ro. Ne shkoj në Vancouver. Në trenin e dytë. Jan, kanë jetur një orë. Hë, hë. Ëmër Vancouver, Vancouver. Jan. Pse më merret kjo? Ah, ai do të marrë. A i tashun even ali apo edhe te emigrant? Po, sa thotë? Endaj ti on Vancouver, Vancouver, e dytë. Oh, fur weil leben mit dem Baba. Çfarë familje, familje mirë? Nuk shiga Vancouver jan, ai. Nuk shiga. Vankuver janë është përgjë Birë zemë, se kam për shtype se ta një po ikë në për të fundalonë në dëbuzi, a? E, pa... Da e marrë gjatë linje në ta dëbuzin Do e marrë gjonë A ke lekë me vetëm? U mbaj vitëm kartë A ke kartë? E, që parfumë ishë kështë e dyrë? O, o, o, dë plajsh O, dë plajsh A, të janë në dronë A të në të qëllin që nga Vankuver ima Qa do t'i adi? Me i vit? Me i nqip së Vancouver? A si nga i gjopër muzeu, ju t'a hapë nuk t'i vandëra? U, po, o qimi, shpët i shpët. Par se ti kësh, nëse ti do shkoj në një muzeu, do dërzojt i qka që ke në shpi, në shpi. Ha? Qa do kishe për qa, qa do dërzojt? Unë do do e t'hap një muzeu, që qoj edhe kurva të qajnë. Urdo? Muzeu edhe kurva të qajnë. Ua? Po që do dërzojt Oh, ah, eh, si era paq kur rreth më e shik kur rreth më e. Sa filozofike ishte kjo, shumë e thellë. Shumë e thellë thashmë. E. Po kisha këtu. Preke. Do ta fuzish punën. Edhe un do të bëj artwork. Edhim i motra e dieti. E ufit, ufit të. Zëra, kalofsh mirë. Në Vancouver ska lok. Kusham dushë këtu më të Çimit. Ha, atam në Vancouver. Në Vancouver, Iu Patch. Çao. Më shpejt. Çim, e gje mora vetën Çimit. Në Vancouver janë. Po po ndjekësh historinë të Çimit gjithë to vite. Ka një këso një dalgëzim, ulër ulëp. Pasherë do atë do të pëlqen Gabriel asnjëherë atë e ka atë e ka do ta kem brosh shumë probleme këtë që më kanë pse pse on vem krap shog diçka kur dëjon chimkën do të vazhdoj tonë numër lekët u çabot shumë lart dëgjoj kardë mesazh më lezo në Vancouver WhatsAppin e chic. Vancouver po. Pa? Jo, paskar. Jo paskar, do të paskar. Wow, mor burr, mau. Wow, se përburrat janë të gjitha, mau. Mau, mor burr, mau. N n oh, Bow, mërbur, oh, bërbë, o ti riga më për të shënë lera hap <laughs> këna. <Us i> <laughs> Duke parë gjëndin tënde Adi, ka burra këtu. Ta them me shumë dashuri, domethënë. Siç janë, ora si nuk i shkojnë mendi dikujt, siç bëjnë këto aplikacione me çu lek. Po, siç mund të bëhet një aplikacion me çu thëmolla. Shumë ka ra vëmë qenit, po të nisun një dhomë qenit dhe ishin majtë po i djasti edhe tani me aplikacionin. Edhe të vjet ty. Më jep vetëm IBAN-in e dhomës. Është ti çoj urinë? Ti çoj live. Atë gofan mi çaja, apo me, me gofan mi? Jo gofan mi apo? Ma 2.5% ajo të mar nervin ajo. Dije ka pas shumë njerëz ditlinë këtë javë, a? Do t'ju uroj. Jo, do t'ju uroj patjetër. Ndërta miku i unë i shtrenjtë Hadi. Hadi, Duçiu, para para dosh diash, dos Duçiu. Të <laughs> raft Jennifer Lopez për si. Atë ta mbyllt gojën me prapanicë. Edhe s'ke gojë me fol. 3, 4. Shumë mirë me për ju. Shumë mirë por yol gol gol chorine e pra assorar no quintinsmaini quase <laughs> com seu tio e viu arte verde intenso e azul Ka pasi këngë Jennifer që ka bë për ty. Unë moradin ve estri on the floor. E dhe moradin on the floor. Unë dash, mos uaja Jennifer me pak ginger. U mërdhi kjo këngë kështu. Po unë do maradin dhe do thras de një floor. Ë me të tre do në një chanson. Jennifer and ginger. A çao. Çaj mirë shumë. Gingerfair, gingerfair. Përshëndes me këngën. Përshëndes. Ka këngë prape? Po. Rita Ora dhe Liam Payne. Era me Leo pra që ndroi jetë në Argentina. Jo, yeah. po. Pra me to, Amerika e Jugut, a? Po. For you, for you, super kunk. been waiting for a light to fall for you been waiting for a light to fall for you was a looking for a light to fire on the night but all send fire skin to skin donin ta lënin dit martë dhe ajo pranoi kërkesën time që ditë martë që un kam prime në Big Brother të mos kemi saanc gjisorës sepse as morkurave ngjesh sepse shkon prime me vonë <të> dhe thën drejtën u treguar shojtile dhe ajo kuptoi ku jetojmë ne apo. Çaftë edhe prime është rëndësishëm, ha. I bëjnë thirrje ditë dënuarve, deklaroni prime-in kur e keni prime-in tuaj që ju shtyrë, mos shkonin gjyç. Si ka qenë ai muabeti vjet nduqt Floro? U takoan dy këshu dy ro po njëri ishte pak më i ngritur kështu tip po pozicioni jo dreitor po më i ngritur kështu në në zyrë vullai çka ke shritot ti supones se më tërziemojë gjament të vom bro çka ke po është bigun o lale o lale o lale të bigofsha nesër do të them të lidhemi më pas bëjmë një tentativë për pjeke të lidhemi me jo nuk do fare me LLN nuk do fare ka të kuptojë LLN me LLN me LLN LLN Disa situata. A numër që ka paska? Le, dom sosht ti mund ç'bojo. Po, po, lati, po dhe dhe të, <të> e spitem ti mund. E ndër më jemi këtu, është Hasperde. një fansion që quhet Guçe, a? Ç'është Guçe? Po, Guçe e quçe Dizandër. A? E pi fortë me Guçën atë? Ç'a thot? Dizandrin. Oh? Gjithmonë kanë thirrë, është një nga matematicielët më më exemplar që ka Shqipëria. Dhe apo Guçe? Pra, thyll dhe rregullin e ati Skënder Gjinushi, rregullin e Treshit. Po pse s'bëhet kur <g dim> e takoj <Hugo> akademishtën? Po h, pra h, h. Ne është muhabet i gjatë. Ne ndihemi të gjithë fshnia, ne, Flora dhe të gjithë. A, tu që s'do të bëni thot, ku quhet Tolja, a? A dhe shoqojon teatrit. Ore, kush më thot emrin e Guçës? Osh mbi modhi. Asnjë nuk e di. <g> Ju më thoni, më <runter> jeni kuçam? Ne, <dele> okej, shumë. Ej, çuna, Edinio si si e kanë pasfar flokut njerëzit të lasht? E, Sandri, finde, Sandri E, Sandri ka basen tharësë Me mirë lagë I tharë në uit në zetë O, si ka u zetë Kaj qitë e këtë e mërë Këtësile lagë Këtësile lagë të i ronës e qitë e këtë Përdojnë në këtë ujnë në zetë Për të taflogët Unë thëmë Unë thëmë morën qik vetën Jo, ok Mësë e ertë i tregjë Shko, kemë sa kjona Shko, kemë sa kjona Shko, kemë sa kjona Shko, kemë sa kjona Shko, kemë sa kjona Shko, kemë të rubrika Rubrika, kjo ha debat A, kjo ha debat Kjo ha debat Shko, debat fushë, kemë Shko, do e t'i shkodhen po po, no? Absolutisht Shënë vërdeje, shënë vërdeje nuk e ti, po Qiga, shumë prej yush, po flisim për flokët dhe për tharjen, no? ëh? Po, sepse aty ka të bëj dhe lajmin. Sapogun pëlqej këtë pjesë shumë. Zoom, shumë prej yush, zoom. Shumë prej yush, <laughs> besoj, është kurioz të di se kuun shpikë këtarsia e parë e flokëve. E parësia. Tharësia. Po, po. Separi tharsia e parë e flokëve, është shpikur para se të shpikej elektriciteti. Jo. Po. Po, po. si ka? Hajde. Jo. Ja. <prueba> Interesant është më tepër. Tharja e parë e flokëve, edhe pse primitive, ishte një pajisje që ushërbente më smiri parukerëve të kohës rreth shekullit 2 para Krishtit. Jo, kaq lasht? Jo. Shhh shhh shlar... shhh, <woof> aha. Tharja e parë quhej tharje me prush. Po si vekuri? <risa> Çe <risa> kurosi? <risa> Në siguri për koros. Munësi gamësi. Ja debatosh kërcëng. Kliaja po. Kur klientëve pas larjes u vendosën një tas të mushme prush në kokë dhe ky ishte procesi i tharjes. A kishte materiali tasi të lutem? <laughs> A kishë të vdekur do të pyesni ju. Jo? Po, a kishë të vdekur, vdekur? patjetër që ka pasur të vdekur. He, domethënë <gjohet> kjo është kronika mere, më e re, domethënë rubrika më e re. Ha debat, ha debat. Bravo atë. Ja debat. Ja talent. Mund të them që ha debat ato. Edhe hiç spërë spëtzë. Ja, ja, ja. A dini se karrota, karrota? <gjohet> a dini se karrota e parë e ardhur në tok nuk ka pasur këtë formë, këtë ngjyrë? Jo, po. Karrota, karrota. Po. Carrot. Si pas i universitetit 3-4-sh në Timbuktu, Çika kryer studime edhe të thelluara por edhe të cekta, ka vërtetuar një ditë diellën me pak shi se karrota e parë ka pasur ngjyrë vjollcë, jo si ngjyrën që ka sot, në një formë ku maja ishte në fund dhe pjesa e trash në maj. Si, jo. Ja. Dikush do thotë se ashtu është dhe sot, po e vërtet thotë, uh, jo, ja? po sipas studimit. Por sipas <laughs> Studimi. oh. si profesorëve të universitetit, po flasin për karrotën e shekullit të 10 para rëson dhe në këtë kohë akoma në tryrin e njerëzit nuk nge aplikacioni rotated. Ah, nuk rrotulli, uh, aplikacioni që Redolou-te, pô. Pra. Me composte, me composte. O, me... o, me... o <laughs> ódio. Que <laughs> o... isso é maldiado. Ou forcilha. <laughs> o ódio. Magic of Air, homo 3. <laughs> out the clowns let me kick this quick definitely another wrestling spirit gets to you just fell kind of like do do experience the power truth beholds strong enough to make space on old i will back with a single step i'm ready is, kinda like fair kind of like ready please to begin the then i will chop the mic to begin dance to let confine it's time for the foot to go to work jupiter bombs as you go for surface trance and trance and burning like a mother while you dance just make some stuff to kick with why come away from this i want you want but think about is yeah. I know you see a darkness, wait a second, watch as the spark gets right enough to light a path to a new zone. Dance, and the beat keeps on. That's my wife and my voice is rising, can't control the way I'm hypnotizing. People in the house that make you move, hip-hop into a trance-like groove. Furious thought, I broke it. Magic of a practical skill, smoke it. Heat it up, heat it up. Give me the mic and watch the A-Ks, heat it up. A little taste of something to get with. Why? There's no ways I'm listening. There's no ways I'm listening. There's no way I'm listening. I'm, I'm a waste of this I'm feeling what you want But think about the old oh. Gjithu ne marrë çdo gjë, to i kanë marrë makinën e tij dhe i kanë çu vendetër. FNFM Ejtë të platform Qështë ka abonjetën matë letë Me pakët e reja Epko Post Paid Infinite Muj me kontaktu Bobin Më siguru si s'ka arru Kërgjën dy shanë Në ngu muzikë pa nërprejkë Qëtë të njësëm partë Qështë të Qështë të Qështë të Në tjirë shokën Njashtë venit Në nëmër ti të Qështë edhe kërë është Në zonë tjetër kohore Qështë të njështë t Me paku të infinit, ki paku fiminuta dhe shumë internet në Kosovë, Rajonë, Evropë dhe Amerikë. Dhe sëvë, nuk ka s'gjede matë mirë. Ipka. Folshlirë. Më gjeshtë tor, në bëdhjetë të torë, një revolucion i rinu mod vjenë në Albimall. Konceptet më të reja të dyqaneve, Aysha, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius dhe Zara Home, me koleksionet më të fundit, duke s'il një përvoj unike për qdo këjendë. Kjo nuk është jesht njëri hapje është një fest modë, që nuk dhe të haroni korë. Ejani dhe bëni pjesë kësaj për vojët të jash zakënshme, ku stili dhe energjia të kohën për të kryuar magji. Nga data 16-et e torë, Betëm Noel Vimal, vendi i familisë uaj. ojes po ma hesh me shigur veshnia u ju gove moj monta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 Do të shumë, do të zgjedhësh midis brendave më të njohura të botës, edhe kjo i kemi. Ne dimë se ti dëshiron një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës, edhe këtë krenarisht e kemi, sepse ne jemi Bila. Aty ku Cesia skapset i jetë shtrengt. e shtrenjtë, e jani në çdo showroom Bylla, në të gjithë Shqipërinë. Find us on Facebook.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 every day of my life. sept dynamite only rickshaw che eh paddieto paddieto eh è una gozza ah Paper Ready Rigoshat 2068 Ok, deri në 9100. Numri i telefonit për Durga Sasha. Ej, hey, ju duam, ne për të mirën tuaj e kemi, nuk e kemi për të mirën tonë, ëh, no? për sa i përket uh... Gelon, Gelon, fantazisë tuaj për këtë shkallë për temën tonë. Çfarë? Tema vazhdon ti të njëjta. Hap muzeuin tuaj dhe futni objektin e parë që dap në këtë muzeu. Ne <gjubi> po presim orën e 3:00. Por kush kush lumë ato? Lëmë <laughs> <Lui me> kuaj. Lëmë kuaj. Lëmë bash, lëmë <lui> bash. <laughs> Por shumë ushtoi ishte keq uh -huh. që të hapen një muze i të gjithë sportistëve shqiptar. Po, që inkë lutëm për shtete të tjera. Po, po. Veç këto do t'rrogonin, nëse ne do ishim një shtet që investon në këtë sportin, uh -huh. do i kishim ato rekordet tona, sepse për shumë një herë është pirodhima. Po, Ko, ka mm. shumë mundësa, ka shumë futbolist, ka futbolist, shumë... Futbolist, për shemë, ka shkërqyë e Suleman Demolari. E mbalë mëndati? Po, ka përë super <të> epok në Rumëni. Komë shiu im? Po, edhe super futbolist. E? I fëmë i rrisë, si gjithon. Me që jemi të futbolit, këtë duhet në që ka... La, kala, mu, pala, jemi live nga Karakasi. Karakasi. Qo? <gabar> ha, man, ne që më të suaj për sport Ka një informacion shumë bo, interesant Floro dhe Indro Si qëtini Shqipria nje një një një numër të saktuar federatës sportive Hanjer Habituni Për këto Për këto Po këtë ditë, trupos së federatave tona i shtohet edhe një federatëre që është Federata Shqitare e Trafikut. E trafiku, është president. Ja do ta them tani, një sport këy është shumë i vështirë për tu luajtur, një sport që do shumë durim e vullnet, do shumë përqendrim dhe fjalor të goditur. Presidenti kësaj federate është zgjedhur Sadik Caco me një mandat 5 vjeçar. Ëh Sadik Aco. Ah, Sadik Caco. Sadik Aco. Aco. Okej, njoftim po. Federata ka përzjedur me audicion, shoferët dhe shoferët nuk të aftë dhe më të shdërvijet dhe të trafik, dhe të cilët dhjën të arrinë në destinacion në rane dur. Ekime mirë dhe rani është ekipi tiranës që së shpejtë do të marrë pjesë dhe në olimpiade në balkanikët, trafiku që do të mbahajt në kalkidikit të grëqis. Aaaa, e vipë që mërë që bua kë... Kur vizh në zakonisht kusisht. to kanë butrorë vit për vit në rastin e festave. Në rastin e festave <laughs> no, fund vitin kanë butrorë, oh, është butrorë. Oh. Ai është eventi më i madh, është. Që vi nga gjithë bota. UEFA <laughs> Champions League këtu atë. Trafiku. Koleg, koleg. <laughs> ka ard moment i kuicit. Jo, bravo. Kam aj dik duav. Hadi, hadi. Qëdam. Of, qëdam. I premojin Marku Tello. Aha. Gati. Çai thot Molla Dardhës kur spushot u fol. Po moll, më moll. Boll. Jo. Fiko. Fiko. Ha. Alë. <laughs> <laughs> <I did. laughs> Um, Ajo, më është gati. Unë mund të këshilloj ndrysh lagjaj. Figo, a, pra. Nisu figo, ha, a sheh. Figo, figo, ai figo më përthoma. Ne më bëti që të tash me Vikun. Edhe të përtham, edhe të këtë. Alo. Kusht e shtë? Nështë dhëtë i përdoj si në kërqarë, jemi, ha O, e ndro, ku e jemi? Endri, endri, ha Ma, më, më, jes viser, ha Stefan, ajdi këtë i, bo Per Stefan, e të të të se hitën e i Êshtë për diamante, andrejtë Së kemi diamante, në kemi, me zi kemi të kurën e tempë E, ha, ma, së përdoj, ha Mire, ha A Duke votuar për i lirin, forësa i liri Për kër i lirin, më, dhe A, pë Vrenozi, Vrenozi, Vrenozi, Vrenozi. Ka një hap që flen gjumë këtu iun. Po, po s'ka dhënë sot. Në. Në zorin. Ças u dila? Ja zorze, i sti pa çef. Jo. S'e shitet më. Po ku jeni më? Ja, i bi ku jini turë se ballë. Kafe, kafe të të iku prapë. Dhe Detroit jemi Ah Detroit Dhe po ka qenë Zvizra pra pak ditës E po hikëm nga Zvizra Shumë uftat E po nejë koncernë e japo Po <laughs> këti <laughs> gjithë, se fani da E miri da E po s'kemi që për të bërë E ndry, kënë nga parafunit Kënë nga parafunit Shmë gërvish e parakolpin Gjohet kënga E këtë një gjuara Një me leon klikime ka për në Youtube Një me leon Po, shmë gërvish e parakolpin Po se, dëgjo, orkestrimi vet besa Këtëra vetu A, shumir Më gërgiste Shmë gërvish e parakolpin O, brrr Ja, vësjetës në bëjmë një kështu Stefan, përmër ajo e zonja hotelit Kavoli E, mështë këllë më e një e një ajo E, më e në më e një ajo Më e në rëpo, ma lichi është përmytë Ma lichi? E frasë në rinë E si të rinë lujë Dë gjotë, në rëvishë në e ditë e më e një Në vipë një dhë Bashkë me se falit, në po se falit Shbërë kim i lavë më Αναβέ του, μπαδε, από του αλίτη του... Ό, τι είχα να εμπιστεύω... Ελίδε, μα του και λογάλι, είστε πάνε, είστε το... Po a ne nga Bolivia të iknje Një të po <gjubo> kemi nga breo Asi i keqef ato vejnit janë i keqef Ne nuk e se s'nabunojnë edhe të vejnja nukajtë <gjubo> ah. Kesh kuptove, në Bolivij Ja nuk e, ja Bolivij, Bolivij është shtetë mëre pra, Po që është kështë shtetë qërë Osa është tuk ka në Shqipëri përsi s'abizat t'a shtetë më vete dhe... ah. Po pëse të thënë Bolivija të? Pabra! Ah. <gjubo> <E, dorivi suma? gjubo> po ja, s'të falit i sa i ka vëjzi ato v Ah, só avisa aí, só avisa abrir. Aí como tu chekin, check out, né? Ah, esqueço pronto. Foi para, check in, check out. Se não, nunca és do hotel, és muta aí. E, më kujdese për selin e transmetimit çabuk shumë. E po ke qit kapur atë kryshin e ujit ftoçash e për. Ja de për final, kush e ka pi atë kush e ka. Kush e ka pi nga ju? Unë e kam. De po bënim kafe tani dhe të rrokën. Aha, ja, shumë shaub. Urprind, fti on i hlen tin. Ku jem, ku jem? Jam tolkesra Detroitit. O gli altri del Troy, va. Guarda che chicca, no. Sa concerte gati, eh? Can grida, can grida. Galifo. <laughs> çast botu Europa që përdor. Mir life life do t'i keni me vetë. E për zorrën çfarë ushtrime shbën ndry? Se e bani shumë Unë bëj shumë gjë. Ti qoftë. Gër gru gru pilates, pilates bëj. Po asim po t'i tregoj çikom. Ulem rriem me ka diçka apo. Po unë ashtu. A? Hazim. Po bli për muze. Vamos ver, pá. Vamos ver na energia, moça. Daí. Museu no. e Cocharvetos <laughs> de Detroit. Yo, a posto, acho que passou muito de Detroit, eh. Cocharvet já. Vamos ver. E na carta. Não, pá. Daí corta direito bom, você chama, chama o cortador. Yo, muito. Yo crazy for me. <laughs> ja, ta <të> Amerikant e <laughs> atak, shu Ka më bërë në zikë shem si, si, si zëj di gjungë <laughs> Me do tënke, në jo, të i mua për ti, shu Donajn nila Kamu si skamu Aji më bërë me gisht, u në bërë me gisht <laughs> Jo Se, Ka që sfermi në shu Aji zë shimu si anglisë Të kaftuar për, për të kënduar një këngë në shpinë e barda Një natë më bërë me gisht në mesht Një natë Me që a këngë të përvejtë Një me leoni Një natë i Kisir, doj, i kanë djegë kishen ola më çakën do profesorëshi bëri prapasaj çuk dashun stefan dash ka vetëm njërin o po autë më çakën do profesorëshi i kipuria në shpinën e bardh si do e zgjidhim me me policë apo siguracion okë çogë ei Telefon. Çao Bona. Po as <laughs> <dirae, kamme laughs> <dirae. I call. laughs> si na uj u Luka ajë. Jo. Po pse kapojit Mona imu? Çao Bona. Po kam diaj, kamën diaj. Ik al. Hajde terë mira de jona. Hajde. Ik ambriera. Sabu. Faleminderit. Ço vlesi çajin? Ço sik çanas. Me meshit më për dureteti më këte ajë, këte ajë. Sa vërdhin më ndron? Du të pi nga u Luka. U Luka. Isam artis. <laughs> ozot oh, a lekëjos et chimë. Mospi nga Balluku po Balluku <laughs> do të dy vjen një track, uh. një një këngë të prodhuar nga dy djemë shqiptar. Uh. Krisi dhe Olarti. Uh. Jam dy shok që kanë bërë një këngë Some Many Stars. Ëh, me shpirtin. Edhe është këto traqet elektronike, muzikë elektronike, po, progressive. Jesu është shumë kënaqësi që kanë filluar çunekër, djëlmoshur, djëlmoshur, dhe prodhojnë muzikë elektronike. Vocorraker. Ka Kris, Ku? Olar. Edhe Kris është Olar. Krisi është Kris V, Kris VI, se ka dha mbiemër Vaçari prandaj. Jan Vocorraker ë? Je. Dgjoni se është trashu. Shi shi shi shi. lived long enough to tell you that in this life we live everyone can make you sad but only a few can and will make you happy there's three guys bring is only one time when an electric car can recharge itself when you listen to Ryko Chef të njemi, falim dhejnë. E me më ndonë të këtë. Alo. Përshëndetje. Kusë është? Po, more, more, more mi strecë. O ti të do jështë në Big Brother? Po, do më marrin edicionin tjetër. A shë do? Ja, po presim. Në kek nashë me të shprejet në fund të emisionit. Po, nuk jam prej. Jo, jo, nuk është tjetër. Po, nuk është tjetër. Skajësinja soin. Dion më quajnë apo unë tani e bilish. Se nuk e shoh përfytyr vendin. Ledioni jeton në Bilist, është një këngëtar. Përshëndet gjithë njerëzit që ka kshu për zemër. Fitoi lekë nga TikToku, njerëzit më çojnë lekë dhe më thonë kund të këngën. Dhe jeton 6-5 muaj më parë. Pra, ai tani është edhe pak edhe hyjësta në hyjësta në Bilist. A na lutot mësela? Putra e sema. Tani ti është atort tani. Ja V'nes është një shtatori Dhe shikon? Njaj, pra mund të themi sa gjërra që mund të ndodhi në shtator dhe të oradhi për shumë të ta përgatisim 5 mojë mbra po para Mbra po mbra po Mbra po mbra po Mu me zi po prez vitin e rih 2016 <laughs> Edo uh, kanë filluar këto ethet e vitin e rih <laughs> Po ja janë zverdhur gjethes Kuj bërë, bërë përshimet e veres? <laughs> këto në prua Në prua e mbrë mbra <laughs> Adi tirani rajde Ju keni devolle, në tyhë dhe si lumë Lekë devolli Në datë në ty tek Devi dhe Olli Ke pjendo një cigarkë, mo Po, më brëmë në darke Pse pjetë konsumojt bilishti Po, më brëmë në darke Blevëm një slim Shtim lekë gjithë shokët Blevëm Dhe tithëm fort Mua më morën mënd Se duke tithër fort nuk bëndë të ty mbë ishte filtri Kurra që unë imë nuk mirë Të përshem mund Çupa, e mirë të çupa. Po, haraniti çunit tim. Po, dishon. Po kjo ku doli kjo? Ja bilik aste veq ja unë. Sigo do bë boraktë vit atje? Po, flesh thonë që po na chain kod gratë do pi. Se besoret e koksat që Po, ke koksat e pleqjeve po. Dgjoj. Ki para sy, ki para sysh mbas dy javësh fillon shkolla. Jo, javës tjetër e. E, do të javës tjetër po fillon shkolla. Ti keni mundi për ne universitet ndonjë? Jo, si do nuk... e njësër sezonën nërri? Telefisirë Po jakë shumë Me kërkesa, me këngë Se ka shenke Aldo kjo atë tijarë jo, jo, po, po... Po... Më mori pasaj më la... Më la... Të lau? Më la, më, a, la. më la... O se he, më ovesti se tiju, por... O e më kokë këllat tjo dhe hek! O të hek! Po Castro i shë bërë... Ni shë bërë hoqë? <laughs> si, si. Po a kësu fondë! <laughs> po... Po... Po ku do i kënoj? Hoqë Castro, që me ndipke... <laughs> A më kaso që më njëmike? Ja, ta një fillon puna këtu Bledhim të zajretë për dimrin Ledi do bëjë dimur i fëtot kë i presot, ha? Uh, na qaf pres pa keshën? Dheri të këqafa Pasaj në lënë këmbër Dhe s'ka njerit të nashtu nga mbrapa Digjo, do vishtë se bët uh, një organizim shumë i burë në tiran uh -huh. Thonë që do vinë skorpionsat po, jo, po, po, po, po është dhe vërtet Po, po, po, po Ja, por nisëm nga mesi shtatori A, mirë dhe mbring të nga nga enari Akoj skorpionsat atë të të ksheshi <laughs> <laughs> Edhe pasetë të më bënjë autograf në kurris Që zdoj lajtore O, <laughs> o, oh. o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o Bro, me se konsumoni me gjiro, shkoni deri në, qav, në kapshtic? Igin drita të 4, dhe orientojmi me uje. Wow, wow, po, wow, me ru me qushit me këto gjiro, da? Kur është ko e vranë të, të, të përplasemi me njëri tjetërin, se nuk të daloj me uje të dhe. Gjo, atë ka ardhë, po, se të kemi dërguar të sa gjiro? Jo, por më ka ardhë fletësirja për ushtarë. Jo, mos se bëj këta. <laughs> Ma, mos se bëj së të të navisht në dysht. <laughs> Në nga vishë pa kapele Këra ka se ah, kur Kur humbasim rrugën neve Nga që shkoj vranës Dhe që <cohen> shofim yjet Del kreplaku i fshatit bilisht <cohen> Dhe nga tëre të yje Dhe mblidhem i nërët për qarkë Dhe dhe një zjarë Pamu qëllës fë uh, shkoli U kavojt të tam fë kakom të tam Technikëmi Kjo është një storist të rus Në bilisht Ka shumë, ka shumë qarkullim Ka shumë huaj Aaaa Poko, mund të vitin tjetër vjen 3G ja këto në bilisht. Ambar, ambar, ambar. Me të pressim. Po Muniga kog mafio vjen ane jo yes, ja ja etajo ja, ja, di ku çunsi ka çmendon njerëzit ka runci si ka kush numron fletë Po Bilish këshu e ka pas emrin që fillim apo Bilish e ka pas kërthizisht <gjë> A di kush është Ledioni Murato Ra ra ra ra ra ra sa e kërthiz. A di kush është Ledioni? Ky po Eo Mallin për ty e ka lë vetëm një cigare kujdeset e mia jo ti nuk je më Po jo më Po amre është talentuar ata Her pas herë fif vëmbi si popik <laughs> që të krioj vakuum Po veja të dhomë si lajke të shmenë për se të bje kur këndonë Përdora zapk po të këmbajti <laughs> Përdimin që po veja atje i keni përgatitur të sejret I kemi filluar Sëfar keni mbedur Torshi për përmë Jo Qa Torshi Torshi a jetën është Torshi Ik marr ik tash, të lutem shumë, të lutem shumë se nuk kam më takat. Mbarova fare. E, Ledion, të përshëndesim. Edhe unë miropafshi. Gjithë mirat, me... wow. <laughs> me kujdes, a? Turshia jetën e. E, a ti më imagjinosh se ky është djalë që ka mbaruar shkollën e mesme me nota të larta? Sami më e prezantua te er. Po bra, dhe ky del del në Instagram. Ëhë. Uh -huh. Personal, edhe përshëndetje, përshëndetje. I thon këto, më bëni urim uh -huh. no. uri për Adin. Edhe do i like-non. A shumë urim për për Adin, no? Kaç? Më fiton lek me. Po ka? fiton lek, po. Bravo Ledioni. Jo, më shumë mirë ka bërë. Po. Get away. Jduku. Jduku. Eh. Çero. Shkojnë, në orë 2-10 Mushe, mushe Si i mu këshu orëm Në u tërde? Në edhe 5 minuta i ku dhe orë 3-të O jam në se s'ka më Sa ashtë orë a më? Orë 2-10 Sa kam a beri farë? Jam këshu, jam optimal fare Kalu a morën njish, kalu a orën njish Ta njish, njish Ta qemi kërrapi të reshit Dhe me qemi kërrapi të reshit Një kërëzitet i orës fundit Nga reshit e shumëta është qarë mali lunë gjëris Oh, qa, ka rëshki to po ka i shumë sa që është qarë mali Pra oh, po. po. po, po, qa dhe që nëni që është gjiro kasër Po që bëhet është me, me lunxë rris Ka më këshu Dëshkruhet lunxë vis rrisë Që jo, me pull rrunglojt këta Me pull, <laughs> me pull zjarri Po, me pull A myllet brima ës... Ose me cëtar lë bë, me beton <laughs> O flori e, Erdo, Me që është ora të rrit Me që është ora të rrit e shora që unë i përshëndesë gjithjuve Nuk do më njërëzit me... As muzë as muzazh. Ne jemi pa muzapra. Mënisë e keni vënë re dëgjues për rikushetin. Ne uh -huh. kemi disa kohë që bëjmë këtë rotacionin, pra një ditë të rikushetit. Ja uni pari, ja. Adi dyti dhe Flori treti ja. ose Adi pari, pa, uni dyti, e, dyti e, ose treti e, varet ose Flori pari, domethënë çdo 3 orë përshëndetemi këndon personale. Ju jese javesh shkojish uni pari me bjeksa radhët në fundin, do ju përshëndes dijë. Po. All over the world me Cato. A këngë që është bërë virale, po është një variant euh, tekno shumë i bukur. Ah, është një remix. Është remix po. Okay. Po si e shohim radion? Si? si e shohim radion? Suks hap gojën thotë mjeku për <laughs> vallëzo. Dhe dëgjojni. Ju përshëndes gjithë. Nga apim një medalja Për fatjetër allo Medalja viti Apo lopë Apo lopë Apo lopë Pich lopë Apo jikeni tjenju Në të dhe dhe dhe O të moshë atë diga të bërë O të dhore ku jemi në Menë briskë Briskë? Brisk. Po që qëka briskë Briskë Që të të të të mëla Po ngejlem ma herën dhe në diga mali me gropa Për dhe këtion dj Për si të të të të të të të të të të të të të të të të t Bloku, në blokonë, këtë në ardhjit me paborën Po, sigur në ish pra në që fli Edhe në blokonë këtu, hajtë me përflim zonë e këtu dhe U qëmë nëzën prap njëzëj makinat blokume Po, po, po, po, po Edhe njemi dune dune, në në në në U presim në morëm helikopterë <laughs> E që dhe me hjena E që dhe me hjena Këtë dhe që fli u shimi, kështë që të kalim të pytet për u shimi Sa shimi, po, është e me së shimi Që pas ka nj O o o o o Valer, o Valer. O Valer. Na zgjema pranai lokalit. Sa boi? Sa ajo zona, sa kjo recita nga ajo zona vjet. Ës deri mbush. Po, deri mosh, po. Sa lloj mbushësh ka deri më dhën? Po, deri mosh me fazan. Dije, po ku deri me fazon? Mos e kave gushën. Ële fazani, domodin deri mosh me fazan, ju faderi mosh. Këtë mështë mështë O Valerë, dhe i Klasë është rostate se më ka hungrë zogur E dhe i e këtë vësërën për O të do nëse unë i shkuj gjithë Kjo ka hungrë zogur Kjo prënare lukali më hungrë zogur Që edhe për qesh Edhe për qesh Kësh në shkuj gjithë Zogur i shkuj Këtë për qesh Që e ishe fader Fader i mosh me fazan Qojtë fader i mosh Eee Kam mendim jage. Çfarë çana po çes? Okej, me epilepsi. Është drejt. Pa kjo është, kjo është, duhet më i bëj gishin. Kjo është mbushja tradicionale, ha? Po. Këmbëse dërt mush me peshk. E zagoni një mush me koc, edhe del dërkoc, dërkoc. Oh, poki, jim. Jim o ç'a pokimela ç'a. A dërkocish i mirë gjë. O dërkocish se fujtoi në fushën ashtu levruc. E ditë këtë. Po, më duhet me një dërluç. O jemi peshka që në dërshkaqen. Dgjoa, keni lekë me vetë apo i keni të paguar të gjitha? Lekësh <laughs> më i pagu ministri. Po çillza pulo si gatuohet. Shik shik ka ungu zogun e Ka ungu zogun në zik ku qes Shik shik shik shik Dome i dag zogu shkën Dja goni shkjeldëne pulle Boim çaj Çaj çeldë <coughs> Ovaler, ovaler nuk ka nevoj Valerzum të marr dithënë. Bravo Xhakun. Çaj qillsi bro, kupton diçka thua këtu Mari. Çaj qill dhe bëjë zonën. Po. Dije, dije. Duhet ke shkujdes me çka thua. Se monitorosh. Po, i notën skizmi me çamë muz derrin. Tash futi me dominot. E punjë me dominot. Po. Na doje. Deri me notë që i na homë. Omo tut tut ka bju dominon. Na pra deri mush me domino, ha. Do pje gjasht a më të mund si e shë. Se me letra e hajt oh, oh, oh, me letra. Së zbutën letra, Do një e, e, po. Do pje njëzë në zbutën. Ure, Teodor, së të kam pëtë, ti du honin e pi? Aha. Uh, Unë e dre dhe pi e thif. E pojtë që puf, puf, puf, puf, puf, puf. A shë, o, se s'kisha pëtë në jarë, bërëne? Sonë. Dhalim. Morën në këto elektrike të shqip, edhe kom lillën me dyshekun. Edhe më grofi në dyshekun, saj që thif. <tis> Yeah. O dore do një qërësoj të kaj shpet Kuj ka rikoni telefonat Kje pulla <laughs> Kje ah! diti që pulla Pulla ka elektricitet <laughs> Ora, Edhe ka dhe matit <laughs> Por një orë Gjo pulle Por një orë Por dhe një kilo pulle <laughs> Pra dhe këtë ele shpria Pulle <laughs> Unë bëllim të është më s'kallëmor pulle elektrike e këtërë Si të është më shumë me elektrike Ne qemi të elektrike, janë këto Panelit të fotohordajike Për ju pasë këni pasë qukë kapele me panele djelore Për ju pasë këni pasë qukë kapele me panele djelore Për ju pasë këni pasë qukë kapele me panele djelore Edhe ftopshim uinj. <laughs> Kush <Kuseshet>, je ash kusesh? dikush <laughs> je? O, o Valero, o Valero, ç'bë krizi zoti lokalit. As ka muzikë to që <laughs> në bar ato. Ba tjetër. On pris ka atij është. Brisëllon. <laughs> Maljit ma e malin me gropa janë duk u morën merret vezë të bojë duki. On no, pris me dy te është, a? Priska, po. <laughs> briska po. Briska, briska ty fton ë? Është uh, thotë. Do të ndahet në dy fshatra. Po. So? Uh, jo vetëm briska e madhe, preskë vogel, por edhe briska mirë edhe spriska hiç. <laughs> Ej! Hey, Olale. Do vini ti me ta lëm vdesim të onë bukur. Do vi ta përmendojmë, jo për jo për të deg, për të kalu bukur. Do do bëjmë një specialitet këtu. Sa më. Oh, dërë dër, <laughs> si jo dër. të mush me dhë bërëshk Këto finë rëma të një E qisim bërëshk në shguali E si të porosis me qajemri Dërëshk Ne i qatë hasëm Bolë si përreja jo bërëshka Kërë e ka të me dërë Të me mush me dërë vrek <laughs> Dërë dër, dër vrek Je i mre këllë mëshëm Na, na du more dju vai vici ma. Vai vici. Ka puni për kockatën bash. Oh, djis vai peshku ka dhe vai vici. Mbajë dera jemi bash. Bom. Ulon. Ka vitamin R. Sot sot vai vici. Ai do me kapsulë apo me bitona? Oh, sadova. Nuk mund të marr kapsulën, kapsulën. Do me kapsulën. Pa pa pa. Pa mir. Oh, nuk mund të marr. Ne sot jim çka kapsulat i mushim. Ai ro babjë me. Oh, ciao, ciao, djineri. Oh, çuna. Se arroba me ha, yeah. Për muzeo Muzeo me? Muzeo me? Muze se arroba me Paj, qëpës keni qenë Paj, ja, qëpës keni qenë Keni nevoj për vaj vici E qëpës i arroba me E pra e duet pra, në... Unë do hapë muzeon e portës Që do qushë të i lele Për gjithë ataj që kanë portë Ljetë vitë ke muzeo i portës <laughs> Bravo se mer, bravo. Duket pun se kemi, nuk ka shqiptar që ka por. Me bullike me bullike. Eh, Edhe kjo e par ti televizionin, iPhone 29 që ska dalë ala. Po kjo dhomë e Fenes Kling majtas. Ah, i jom duemë no alarm. Perdëm. Po sida loda vitra nga era po. Ora vitrën. Era është vitrën. Jo, vim, do vim brek, po u grisën. Po është e rë. O zotë, po. Wow. <laughs> Wow wow wow wow wow. Eiza zi doli hona kni pres. Ciao, ciao. Portuga aí. Ciao boni vaki çu. Un them ta qeçsoim Chicago. Orling, Orling, frili frili Alonso. Minoritari Gio Castro. <tost> song, a shtoj, a shtoj <laughs> Knei oh, me vedu basbaksa të një pëtsik të A shtoj Nice. I close my eyes, and then I start to cry for you. You're the reason why I have to say goodbye to you. që në dhëhet nuk e ti që ki këshnica <laughs> i këshkena ty bulica të bulica të kam bërti i të kej Kosovar dhe bukik Prrrrrr Taksi shire ta Blue, taksi Zoti president, ne kam pushtuar ti të në mërkur It must be China, call Xi Jinping It must be China Hey she did une veil Wednesday? Das no dimus vaka. Then it must be Russia, called Vladimir. Isbe <whistles> Is Putin di ai? Wasvisin di Os, lugniern men, teriemniziem me Ukrain. With regard, Romania, Ucrania, Armenia. Zo te presenten, ya na Chipriya trçuna Oh, trigger shit. Melania Diz Radio. Ricochet, sot të mërkur, ora 12 në Paper Radio. Ti do ri-transmitim sot shtu ora 18. Find us on Facebook. Instagram. Paper Radio Paper Radio 91.1. Ah, sa doj, doja një kafe tani. Ose diçfar, më mirë një ëmbëlsirë. U, e jeta, më duhet një udhpim. Po ti? davaj i mendjat e ndonjë nga këto kjo është fuqia e zërit rikthemo biznesin tënd në Paper Radio 91.1 FM telefonon në +355 68 9100 ose +33 43 911 911 the home of the greatest greatest music paper fm dhe mund, pashnejnë Kështu keponi gargara një nga Isljanda Me dokumenta Gargara Kërgara Kërgara një mësajnë në WhatsApp Kërgara një mësajnë në WhatsApp Ta në dhëmë që i këshpete, shpete, shpete Oh, kërgara <laughs> nga Trump Kërgara një mënda Hello and good morning From Washington D.C. Drejtë mësë <inaudible> dhëti nga Qilari White She's not it. Donald Trump, <laughs> Rapportone, for the best nation of the nation. Oh, you're right. Oh, you're right. Queen of the vagabond of Tirones. Oh. Saper, Saper, <laughs> Saper, <laughs> <laughs> Saper, I'm having my partner ah, okay. in the history of Chipre's in Korea and I'm very good. My titular is I'm a fresh and I'm a fresh and I'm a fresh the them is Edis Ramos. Ai dimë Iran gjeni se next week. Oh thank you Mr. President. Thank you. Thank you. Ai, po, of course. Ai do të rruloj syt ai. Ai Trump i nisë presidentin. Ai i çelit turin. Sergio Ramos. Sergio Ramos. Sergio Ramos. E ora dy e gjysëm besoan Allah. Eh, një ditë një histori shumë interesante. Ma treguat ti. Ngjarje, është ngjarje. Një ditë një mjeku psikiatër O, oh, në spitalin e njerëzve me probleme të shëndetit mendor, patjetër ju sumu shoku i tingush, i cili filloi të jepte shenjat e një rroshkitje ah. eh, të mundshme. A problem. Filluan takuronin, por me kalimin e ditëve gjendja e tij rëndohej. Aq keq sa një djalë i shoku i tingush mjek propozoi familjarëve se duhet të ndërhyjnë me metoda të forta si çështaja e elektroshokut. Mos. Ba. Oh. A ka shok tash e elektroshoku do të bëhet. Po. Eh, por ju tha familjarëve se për pukun, puku është ky. Kë... Pini. Jo, ja, këtë çonësi shika. A buku po ha? Emri i këtij. Si mik të mirë që e kam do të përdor një version tjetër, atë të, të elektromikut. Ah, elektromiku po. Pra, jo elektroshok, për elektromik, si pas mjekut. Pra, familjarët, pa tjetër pranuan, për i bërë një pytje se kundrëshon elektromiku nga elektroshoku. Shoku, pa. Pa. Për, mjeku përgjës se me që a i pra puku, është në një rrubë mendore pak thim, elektroshoku të le gjallë. E se elektromik, për elektromik. <laughs> Edhe tjebë një dorëbërët në halet gomerve, thot. Fundja fundit, miku i mirë në ditë vështira. Po elektroniku i mirë, elektronikë të vështira. Bravo, e bukur ishte këtë. M'u fut në futën në në mendime. Mendime patjetër, po, po, elektronik po. do ta fuzon në elektronik. Është po, vetë dek kjo, ke harrefosë. Harifosë. Ai fuzoi më harifosë. E çon ndoshta kemi një lidhje direkte sa për të parë në është në lëndën e, e, e historisë, më fal. Shkolla e famshme që ne kemi promovuar gjithmonë që është shkolla më e mirë këtu në Tiranë. Profesionale. Profesionale, po ka hapur një dek tre. Çohet dega e masturbimit. Po. Dhe ja në lëndën e historisë. Lënda historisë. Historisë janë tani. Po, të, nuk e di. A janë Ky dërguarion... ka okay, okay. okay. i dërguar i on. Nuk okay. po, po e kap dot, nuk po e kap dot. Okej. Mbas e lidhemi çik më vonë. Çik më vonë. Okej. Ne kemi gjithmonë lidhe direkte me shorë, e di shumë mirë. E provojmë shumë mirë, provojmë shumë mirë todos los más turbaleos para en esta hora no improvisida el número de teléfono de Maduro estoy aquí 060 0644 060 0644 060 0644 060 0644 060 0644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 Vai giù su more, vai giù su more, vai giù su more, vai giù su more. Vai giù su così elemental map. Allora mi piace. Ama juq video Gulendemi om nga mësim shujë. O Gulo. E, ciddi, ciddi. Ama juq video mira. Gulendemi, ei. Po na çkahet të dora 6000 njerëzit, ha, po me borë allahu. Ku i tonë online Alaska? Os flasi ti të ku i tonë edhe treni, trambi, do vjen lasën të postoj të na futë pul para të krahë di larg do të thonë oh po për të morë dhe laherë, do të qoftë don, do të morë donë, të zille kampsa don. Për të Kam gjasë mire do të thosh. Paskë raf mami. <laughs> mami, mami ska vujime rraf vet në vet. <laughs> mami ska vujime rraf vezën. Po për vezë rrafë, e di se bëu një gjë më. Çajsa jo? Ti bëu një gjë. Mirë, mirë. Ku ato ka humbur më po ashtu? Kam humbur lejet. Ashtu atje që ai. Po pa tjetër. Ai, po mira no, e. Oh, ashtu. Shqorë, kur dispi thonu më? E nuk di. E, së kam shumë të kanë filluar më pyet aty kë lagja? Po. Ka informacion? Po. Në rini pas ke mbajtur natar. Është vërtet. Ëh. Është vërtet. Natarin. Natarin. Jo ditarë. Po pra natarë, që shkuje natën, edhe nuk le tdojë ditën. Pa tjetër. <laughs> se nuk meja dhyrë që kishë shkujt. Ja, I le tdojë oh, një rikëthesh në një rikëthimeve për se ta. I ke një rikëthet, do. Oh. <laughs> ok. <laughs> Komori i kshu për këthys, <laughs> i cili ka, është nga ta tipa që pëtë kryojnë në kshu qut huja për filmat. Jo. A i dhe, vla i dhe, kjo gjua që kishpik ti dhe ashtë, <laughs> pa tjetër. Kshu <tum> shku <t> shku në atar Pia aša Pia, pia a tru boja Lillë gjona Substane Trubitime Më shku it Lala butala. O guljoh <tum> la, O guljoh O guljoh A dhe vesh pak telefoninke Kuk shiu Kuk shiu Kuk shiu Kuk shiu prbaltë Maminun Lartë kom gosën nga Vemezuela jan, jan, jan, jan, A janë jan, jan, jan. jan. në komo jan. jan të? Janë mëzis janë A monë në Navi, qikë mëzijemi kurios Janë të majtë zi Për madurën <laughs> Kërve shtanga dhe perizoma të zezha Po, oh. so, jatë afroqin mikrofoni tukë Eso i Por revés, eh? Ja cambòn. T'ho. Por revés, por revés. Ja cambòn me coses. Bucho de guerrillero. Están tu rush mission. Pasim i miss per drec. Ça. Ermana, sóc aquí. Ah? Chao. OK. <risa> Háblame. Se ¿Te sirve algo cosa, por favor? Es quista to forta, però jo. Ja, poq do të më dëgjosh kërman. <laughs> Kësh prezantuesi televizionit kombëtar. Gjoq kjo si, madje. Do të bombatoj me helium. Mundem të rikthemi në vazelinën? Ne kemi vazelinën e Unilever. Po, e vendosim pa. Sa do të dish? Jo, jo, çfarë produkti është pse shfikun në në Venezuela? A është produkt i natës aziendale? Po, po, po. po, po. po, po, po. A ja, ja, po, po, po, është toksik venera? Po, prandaj përmban mercury, ftigasida. E mbartor të paketëllave të vazelinës. Ola, ola, lëyr me vaj, lëyr me vaj ullini. That's why you come here, right? I'm waiting for you. Oh, Jai! Oh, Jai, I'm going to go. Oh, Jai, I'm going to go. I'm going to go. You see what you're doing? Oh, Gullo. You're going to get me to drag. For drag, I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. Oh, I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. Ja blenizveni. Po e boktu gjona, gjona kshu gati mi zbi e boktu me lot lag, me lot lag, shima dit zhpren aty shploduk knodjo. Po mira to ciao, gati mi kana to gosa tart. Ciao, ciao shien. Ja e de kinezja, shien to shimi. Sa, o, gragga, gragga, gragga. Ja do arat, gragga. Iku kinez diz moras lega z bashish. Iku kinezi funit. Të televizionat ka shumë shumë kinezola. Ma shumë kinez. Po si, s'ka mundsi pra. Wow. E vjen në harton om, po kisht me ku dali fati të martoha. A? Mirë, shumë mirë, shumë mirë. Ej. Kaj, o gariba, s'kom shumë kose, t'u čkoj, viqem, t'i qkoj t'i vizhëm t'i fuzit dusha, t'u t'i qkoj lakë t'i gosën vëzuela, t'u më bëjt mjellin e mjesit Më falë për për pjutin, t'i shkoj për dit? Shkoj <laughs> për ditit la, mjesë dregdak, falin të rehera t'je O, oh, o, oh, o, oh. o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, Ala cart, ala cart. Këndojmë ta kuptojmë u të holfuzin. Jo me full options beso. Me full options, la. Ju vetë më lëni syt, shtrihuni. Ah, okay. Mund ju dhemi pak fillim se golset janë profesionistë, la. Kësh nuk është drdrdr. Tëcion, ndoshta duket se është fis madhur, ëh? Po, e ka madhur, po. Bo bo bo bo bo bo bo gajaj na nana e hals fajë do bëso të ka dhe më sëjisë madhuro ja ja ja ja ja ja ja mos e shkrim rap shumë mirë mba atë portretin gajajën portretin jo atë Ai portret. 10 dollar. A e kuptova. Jo, 3 dollar. Ora mos e ke paga poshur. Mo Indri, Ocinikollok. Po cme sa ftyra ka ajo. E, un do ta bi muze lla. <laughs> no, <hè> no, no. Cabilere. Të jeta, vamos Cabilere go un. Ai Cabil rob grop kod me porre muze. Ja ti posh ja me spi, a vetem rop me et mol. Hura, hura, hura, hura muzeun ton. Dovoj, dovoj muze? Hë? Dojë muzeu i metrat katror. U! Se metrat katror. A do të tregoj topa 1 metër katror nga çdo lagjë Tironës, 1 metër katror sa has aty? Korale. Ju po të zi det? Shar blu mi, çun blu mi. Sa lekëve biletë? Sa sa metër katror. Më thon që çdo vizitor të them se të shkojë biletë. Wow, imo, imo. E, sot personazhet kanë dhënë gojë mesazh për këtë për temën, a? Gjith, po, po. Rrozi personazhet për mesazh dërguzin. Aha. Hey, Shpia jodem duket se disi e kam identifikuar Pra është një balkoni madhë që ka të ndera vetëm tanga? Bravo! Imposibile! Bravo, a post, i është! Unë e poshtë! Da, ti e poshtë! Unë e poshtë, po! Kuj ka qenë i vetëmi që kishtë balkoni në lyme me këshu me bojtë bardhë Në të shirë të një shirë Në gjithë gjurë gri, gjurë muri, gjurë guri, gjurë gjubi e ladhën unë atyë Anti rrugjo! Anti rrugjo! E, hi ka në mështë në Otro caso venezolano Otro caso otro caso de todas joya Perdida como agua Chicas hombre Super gol Zera punt mar Edhe juve, po marë, që të të dojnë me u shfry, u ati Sëta të ka shku nivellit dufit <laughs> Da, është, aji kitaristi stonës ja, I, i gansëve, staf A i, të me a në shfryt dufit <laughs> A të të bi kitarës, për të jetër A i bingosat, shkete A <laughs> <laughs> <Çao, çao. laughs> i grubafshim Të një shumë Të një shumë mëmenti për shëndetit dhe gjithë dhe gjithë dhe gjithë dhe gjithë dhe gjithë dhe gjithë dhe gjithë dhe gjithë dhe gjithë dhe gjithë dhe gjithë dhe gjithë dhe gjith, të gjith, të gjith të Ne <susurra> ne <susurra> bucchafim ksu. Nga trasmettimi alla De profondità set. del cuore, alla Turca, con tutto il nostro amore. Grazie per averci ascoltato per più di 3 ore. Sì, sì. grazie. Auguri a tutti, auguri! E sì. 81, 6 bakllavat përdorme. Jo. <laughs> A më mund të qliroj mënisë Us, ka lutje, u sekam po sftpë akoma bakllavan. Trakoncin. Bakllavan. Gazim fjale bakllava. Bak. Erik Praisi duhet të di, ai që, që, që ndërton piano. O, oh, çaj bakllava ai ka që ah, Super King, Super King. Me bakllava brenda. la ishe kiomu <laughs> ga venusi <laughs> hej Le themi çfarë do duam, po muzikën e kemi vër kokt muzikës aty. Po vla ças kemi ne? Ai, boftui ti ças kemi se. Edi Goçi kemi këtu e kemi si yll. Ë? Apo jo. Ai, më duket më kam qenëçi këtë masurgimën. Ashu ë? Akei. Mos e bë. Aty e kemi? Jo, jo. Ë kan zakon programet këto, apo? Ashtu. Tash kuçurkuça kuçurkuç glulkan, ku dall, bëj ti shum ndruça, po kuçurkuç. As, as, as. Jan kan çak çak mulka. Suj koka kusulkuçës. Krisu by the way. Erdhhi <laughs> oh, <laughs> <të laughs> e pasoj ujku. Bota çka boni. Çka mesazhe janë në fundi që ka ardhur yes, për këto momente. I, you, yes, I cili I shkruan? Thought. Po ku jemi ucuna? Ore, oj, pak të dore të diren, a e pyse pak Teodor te derën, a bën në brisk der të mush me speca të mush, piktori lokos. Po ku jemi? O lokos, ku jiti me lokos? Lokos. Ai jamë kthyesh, hajt të shvehesh brësh. Ne bisedë do po bëjmë tani. Ti ç'apo bën tani? Mushëti e bashkimit. A dëgjoni pak, dëgjoni. A, A Flora? Me dhoni në statusin të vogël kandidat. Por kjo nuk ndon. Por kjo nuk ndon. Por kjo nuk ndon. gurama tik tik 80 gurama tik tik tik tik 80 gurama tik tik tik tik 80 gurama gurama tik tik e ç'a soundi më tik gurama po më von si ç'ka qen ora po po e ka Djanieli ja ka miklëshë wimpët dot qeshme ma e di <hands Pattinson> <ashi> kan me dorzita mit nichi and incredible sagurama tikama tikak sagurama sa cina nomi di cha igot se ckami parandje mase korgu sagurama tikama tikak tik tik sagurama tikama tikak tikak zotri e by the letter ingenica to ci fabbrico codi di milioni te tu testiti Nisit kriminalistë Ai Oi oi Kriminalistë Zotëri Perisha ka flotërë Thank, thank, zotë thank zotë you rë, very much for this great trust and honor Thank you So kurama, so kurama Shotri Jumaj dretë për sdreti Se kakon ka këte ola, jo Absolutisht jo si. Ue, po ku jeme, zotëri Perisha Jemi live Gashqupi <laughs> O, do qohë më për qohë Nuk është në telefon, nuk është o jo Adi Shari opozitë Uu Po 10 ditë ditë ditë. Zoti bëj shasini më shëndetjëra, një sekond. Sa është marr mallin? 24. 24. Ka protesta i mbarë. Yeah, yeah, yeah. Protesta lirish. Çar çar. Protesta demokracisë. Po protesta mulit. Rabaduro. Jo yeah, uh ha. -huh. Duro dhe çati Rabaduro. Good evening Bushtet. Kur do vini më? 25. Ja lar, ja lar, po. Edhe orën lutem. O si Dara Bellosi. Kriminalistril do të xhem muzeun në Ajdudve. Jo, jo, gërisha. U dofusht të gjithë zuarët e kësaj çeverie. A ja, ç'a muzeu dedaj? Shtokat do ketë kallici të altart për tis kriminaliste. Ja. <gjur> A josësh <se> partia socialiste? <gjur> A josësh partia kriminaliste? Zbrajsha? <gjur> po. Është vërtetë që kriminalsin do të? Jo. Do ta <gjur> thënin, kur të vëni në pushtet do ta thënin në burg? Absolutisht si? po. Oh. Si që kemi një lumë muqi Mes për mes kërë qytetit po? Do të kemi një burg Në mes të qëndrës E kiste të forta për po jo? jo? Qelia do për të forta Të gjithë turistat Të vilë të shojë ka apër Hyrja faljas Talja 20 euro O O dërgoj atariu se kam shohë. Sot më isha në një nga në një nga konferencat e shtypit keni deklaruar që duhet uh, qytetarët nëse shohin ministrat godasin me vezë. Me shfarë për të duke tështjera, zonë të Berisha? Si filime ljullë, pas taj të vazhdoj. Zotri! <laughs> po, zonjë! Njërës i të qoj! Si kërcet të jaku! Në mesku e ministris! A ty ku kem krenë gjaku në njërzve! Po! Oh, A ty do ashtë druri në njërzve! Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n hapi li rruga bulëanshave o çepsha <laughs> lironi kursin e menjëherë lironi më korshin se po vdesim dhe jezin rrugë <laughs> ozoti pirisha <laughs> <laughs> mendat mendat 25 çfarë sugjeronit të hajmë për drejt për drejt do qiroj sepse do formohet çeveria e re <laughs> o oh, direkte çeveria teknike La mafinito. La ba, bo ba, bab. La bo finito. Zotri. Bo. O muli. Po, omuli, po te repartu lumbaci, rob, omuli. Amo s'ljozvo te lumbu, uvo, flascu ti. Poli. Po si ka pucimo, o ja de oposit ta to tu lumbac. Zotri. Ne hyriet criministres e cila do burtu iri. <laughs> Në jurjet saj dohet ikonostasi oh, Me si. dy figura servila së kësa qeverije Një pari dohet shënë me robazua Dhe i dy të isënë ka lua bolinua Dhe me që e me murinë aty dhe keni të lumbazat po, a, a ka zotë më rinë? A ka zotë aj të lumbazat s'ka zotë Këtë këtë këtë këtë Helium. Po kurtvi lel pushtet. Kta jo gjen vrimet futet. Po gjen gropet futet. O zoti Birsha, si si jota i ai solucioni i fatollambasit që bën në hol? Helium. Helium, bëj pi pak helium. Eto dy vlet tani. Look, I fucked up. I bought for 3. Kur dinë pushtet? Do pensionist do që 3 litra helium në ujë falas. Pse <coughs> lek, lek, ti do lek, po pëse mërë të ljumë, dhe të lekë ndorë Dëko, të i do lekë, shka problem, të i socialistë këtë që ja. një bërë Por, komunistë po, Sotë Mirisha, uh, hujnë që i do përgatisni për protestën Po, të qëfar që pëjme do jenë? Arrë, arrë, arrë Dhe plep Vetëm për para Këtë të të kullim si para Si brapa Amine zët Amine. Zotri Ora komunizësht dretë fundin I përthjeri qytetarve Mërë një shkoba me zboli në mënyrë pajësore Omi më kësa ralla të bëtë me jo, po këtë të dalim gjiro Ta kona me ropë që si nga të këtë Kuroni, zotri dhe dhjetë dit Kanë dauni, ka filur Kanë dauni? Me dati se gjashtë, sa bëtë roga, zotë Berisha Dati se gjashtë Dë fishim, të fishurve Të fishim, të fishurve O, zotë Berisha, para se t'hikësh Para se t'hikësh, do në premtojshë diçka kur t'fishë për shtetë Po pëse më që farja më qitë? Po pa jo më njëkshën... Zitja në ti... Mo se fërko më se fërko... Se fërko... Edhe ikën e me vrejnë... Jo më njëkshën kam një të shkurter... Do më thëmë ta eqësht fjarën e mërkur... Dhe ta bëshë rikosat? Absolutish po! Qëtë mërkur në e parçë të shkurti... Qëtë mërkur të qurri... Bravo, të shumë, bravo... Po zëtë mërisha në serin e përdo s'keni hapur Oh jo jo. Për çka ka bërt? Ogoja është organ dytësor seksual, është një shaku. Du rrodë 10 ditë. Për çka? Për çka? Jo, jo, maskarë. Tërt mira dëgjona. E nomia. Ja 10 ditë. Edhe 10 ditë që ja u. Më erdhin, më erdhin. E Berisha e parme. Nuk i di kysh është reaktor bërthamor nuk po mundë. Monsi... Por sa vështirë është bërësha. 88 83 82 84 83 Joft njerëz janë 22 që që do bë pytjen e dy apo bën e ha jo ja, unë gjon me kaçulën e hlyllit unë vjen intervistë që i tham se si është sekreti i gjithë energjisë e tha një gotë verë çdo ditë kampirë një vetëm një gotë verë drekt ça thon mua mzetu e pa po e pinë pin verën e pin një gotë mirë ti bëj një pyti juve është më mirë musht apo verë Për mua vera, mushi shumë ëmël. Mushi nuk e di, vera apo? Unë un, nuk e di, mushta nuk e di pse. Po po, nuk ka, ka një shije më shumë. Ka më pak alkol apo pa jo? Apo s'ka fare, nuk e di. Jo, kam shumë ëmël. Një sojësh, po mushti është të bën më drusë, ka të shëqje shumë të. Ah. Ne <hkht> jemi fondë, apo? Ja? Uh, mushti nano. <hkht> uh, mushti nano. Siç po unë e bërja masador, erdhi këtu e filloi të shaj. Si ka mushti? Sina, si u jetë punë? Ëh? Zotat janë blë. Ja, ler, mos, me, mos me ta musht meni është e më rëzit nga kantoni ku kishen dhe nga masatëm qa kantoni e radit? Ka, uh, KANTON PESHKU oh. Po ajdi, o njish, mi më gjes mm. <laughs> E, më së përta si më shumë zetë të pleja ajdi E, shumë më shumë Mir ajdi, E ka gëdhirë gjithë natë duke bë muzikë laj Ëh, isha shumë video e bukur. Bravo, haidi me. Kjo çështi do të kishajuar <English>. shumë mm. larg, dhe nuk. Po ikni ti, ikani. Tanëmatet muzeut. Kur, kur, kur. Haidi, haidi. Do hapja një muze me ushqime të skaduar. Bravo. Sa, e disi dëjë nga gazina, derën në kort. Edhe do këtë një digjitor post <Pel> muzeu i ushqimeve të skaduar, haj se zgjëj gjò. Haidi. Ne sot ata janë blë. <bléshi> ngjitur me muzeun e produkteve skaduar do jetë muzeu i tualeteve po oh, se po bie dera po <gjitur> erdhi shuku <gjitur> erdhi shuku haj <gjitur> do të se marruat por i gudhe markur i comenciai nari you love shanday në pritni gjysmë tjetër janari një dimëzëri vini vit i ri ahor është vit i ri edhe 300 apo 349 ditë ku viha s'është i dimërio i dimërio an diño de haidinha haidinha sot do bëj prftot kështu që të dashur miq bëni të shohim pak apoç poç